Eh, lyssnar, följer och inte minst tipsar oss om svensk politik. Vi vill även eh, tacka alla de som lyssnade på vårt eh, andra liveavsnitt nu i veckan som gick där vi hade ingen, de, ingen mindre än en partiledare från Norge med oss. Så om du inte har lyssnat på liveavsnittet <coughs> ännu så vill vi varmt rekommendera att du eh, gör så. Och då finns det ju såklart möjlighet att. Följ oss på Patreon för att få tillgång till bonusavsnitten, eh, även de här liveavsnitten. avsnitten som vi har ett, ett avsnitt i månaden av. Eh, och glöm för all del inte heller att följa oss på sociala medier, eh, framförallt Twitter, eh, men vi finns även på Facebook, Telegram och eh, VK. Två ryska sociala medier finns vi på, inte bara amerikanska. Så oh, har du inte följt oss, gör det idag. Gör så, och med det sagt så går vi över till det som vi ska prata om den här veckan. Och det blir ingenting mindre än den så kallade våpen, hopp det vill säga vårpropositionen från regeringen. Och det våpen är från våpen. ja, precis, våben. Och sen så har du höstbudgeten, och det är då höpen. Och den här har ju kantats av alldeles särskilda omständigheter. Minst sagt kan man säga. För att eh, vi lever ju i eh, coronatider, och det var väl ingen mindre än finansministern eh, Magdalena Andersson som kallade det för en coronabudget. Och, och det är det sannerligen. Det har ju varit så nu under de senaste månaderna att regeringen plus januaripartierna, alltså Centerpartiet och Liberalerna har lagt. Fem stycken extra ändringsbudgeter innan den här våpen, vårpropositionen med tillhörande vårändringsbudget lades. Och vi kanske ska förklara lite kort vad en vår proposition är. Det är ju förslag som läggs som är tänkta att gälla vissa gånger från våren men främst eh, som får effekt under hösten för att vad som händer när höstpropositionen läggs och det är helårsbudgeten är att de, eh, de förändringarna och de anslagen bör inte gälla förs näst kommande år man lägger höstbudgeten någon gång i september eh, beror på lite om det är val om det är val så hamnar den senare då kommer den i oktober -ish. men vanligtvis så läggs den i september och sen så får partierna då regeringen lägger fram höst propositionen, höpen. Och så får eh, alla andra partier då lägga sina ändringsförslag och det hanteras i diverse utskott. Sen debatteras det och sen så klubbas det någon gång i december senast. Och sen så bör den gälla för näst kommande år. Då. Så den här eh, våpen är tänkt att eh, hålla li lite debatten vid liv. Göra justeringar då och sen så har den i sin tur en Uh, vår ändringsbudget. och vårändringsbudget justerar föregående års anslag. För det kan ju hända saker. Vi kan få du vet, uh, gruggjärnorna på i i Migrationsverket i deras, uh, deras rättsråd kan ju komma med ett sånt här rättsligt avgörande som öppnar upp gränserna och då måste man pumpa in ett par, mi par miljarder till i Migrationsverket och det är lite carte blanche. Men det kan vara mycket olika saker och nu har vi verkligen sett då, med de här fem extra ändringsbudgetarna att uh, vi står uh, inför en uh, tid som uh, saknar motstycke egentligen alltså. Uh, I historien kan man säga. Och det här innebär ju då att det har skett en miljardrullning utan dess like också. Det handlar om många hundra miljarder i olika typer av investeringar, satsningar, lånelöften, bailouts. Så jag tänkte att jag skulle... Uh, nu när jag har ordet faktiskt ta och göra en liten genomlysning av den här vårbudgeten. Och när jag pratar om det här nu så inkluderar det här ändringsbudgeten. Det inkluderar propositioner Det inkluderar vårändringsbudgeten. För ärligt talat, alltså, det är detaljfrågor egentligen. Folk vill veta om vilka förslag som ligger på bordet och hur mycket det kostar. Hur, mycket, eh, hur många, eh, vad ska man säga... Ja. Hur många miljarder som spenderas på de här olika åtgärderna och kanske också veta vad det kommer leda till i slutändan. Och det, jag kan väl se det där nu att det är, ett ganska, det är ganska mycket frågetecken. Jag, jag kommer gå full Jimmy Åkesson här och säga ofta att jag vet inte så det är Jimmy Åkessons strategin bekräftad för den Sam. här ödmjuka strategierna. <laughs> ja, precis, du kan kalla det ödmjukhet, du kan kalla det jag har ingen aning om vad jag pratar om. Det första man kan konstatera det är att eh, utgiftstaket höjs med 350 miljarder och en sån höjning har en eh, sittande regering under sådana omständigheter aldrig någonsin tidigare föreslagit. Det är, alltså, det är helt och hållet unikt och vad är utgiftstaket? Ja det är gränsen för hur mycket staten får spendera under ett år. Den maximala nivån för de statliga utgifterna. Och det innebär att när man höjer utgiftstaket så kan man bland annat låna till satsningar. Annars är det krona för krona principen som har gällt lite grann att vill du satsa så, så många miljarder på en åtgärd då måste du finansiera dem utan att öka statsskulden. Och det är därför Sverige har en ganska förhållandevis låg statsskuld. Du får gärna göra en flygande kontroll här, Men jag har för mig att den ligger på under strax under 50 procent. Och många, den, många andra... Den är... har sjunkit en hel del senare år. Ja, precis. Det den, den har sjunkit... Alltså så här Själva miljarderna som vi... Alltså den totala summan har inte sjunkit. Däremot så har... Man jämför ju statsskulden i förhållande till BNP. Och BNP, bruttonationalprodukten har ju växt väldigt mycket. Så man har hållit, hållit statsskulden ganska... Stilla i totala antalet miljarder. Däremot så har man fått en betydligt högre omsättning i svensk ekonomi. Och det kan ju, kan ju vara sant eller inte sant. Jag tycker att BNP-måttet är långt ifrån någon exakt vetenskap. Det, det är en grov uppskattning om värdet av allt vi producerar här i Sverige. Och du som sagt, du får göra en flygande koll på mig här. Medan jag havrar på här. Det finansiella sparandet. Minus 200 miljarder kronor då. Och eh, finansiella sparandet är helt enkelt totala inkomster minus totala eh, utgifter. Där ser man ju då ungefär vad, vad man eh, har eh, lånat upp för att finansiera de här satsningarna. Och det är fyra olika områden som man fokuserar sig på i den här samlade vårbudgeten. Det är smittspridningen ska begränsas. Konsekvenser för svenska jobb och företag ska tryckas tillbaka, trygghet och omställning för den som blir arbetslös och sen fortsatt kamp mot samhällsproblemen, det vill säga kriminella babbar som har kommit lite i skymundan här. Vi kan se att man nu mer uppskattar en arbetslöshet på 9%. Faktum är att den kan gå upp så högt som till 13 och 13,5% och det här är motsvarande arbetslöshet som vi hade under krisåren. Uh, under 90-talet, mellan 92 och 97 någon gång tror jag. Uh, det här utgiftstaket, som sagt, historisk åtgärd. Uh, vi ska gå in lite på var pengarna hamnar någonstans här då. Vi kan ju se exempelvis att uh, A-kassan, den kostnaden kommer troligtvis gå upp med 10 miljarder bara i år. Kan bli mycket mer än så. A-kassan är ju en effektiv typ av arbetslöshetsförsäkring då. Som många, många svenskar har. Jag skulle säga att jag tror, jag tror att äh, antalet utlänningar som har A-kassa är förhållandevis lågt jämfört med antalet svenskar. Jag tror utlänningar är kraft underrepresenterade och svenskar är ganska överrepresenterade. Äh, trots att många ändå har tidigare saknat så, så kom, vi kommer att se en förändring där också. En intressant äh, kontrastering är att IMF, internationella valutafonden, har en betydligt mer negativ analys av hur bruttonationalprodukten kommer att utveckla sig för Sverige. Uh, Sverige tror man på att den kommer gå ner med cirka 1% under 2020. IMF gissar på minus 3%. Så, och vad vet de som inte regeringen vet kan man ju undra ganska mycket skulle jag nog säga va mm. ja, det här är som sagt det här är gissningar det. på ett mått som, som inte är jätteexakt heller så tar det för vad det är men regeringen har en betydligt mer positiv bild av hur BNP kommer att utveckla sig och det kan man ju fråga sig om de tar höjd för en potentiell väldigt usel utveckling ehm um, vi kan konstatera att staten har gått ut och annonserat att de ska stå för alla regioners och kommuners extraordinära sjukvårdskostnader kopplade till eh, coronautbrottet. Och det här kan man ju spekulera, sig, spekulera i hur, det här kommer, eh, hur mycket det kommer belasta budgeten med med tanke på att vi vet att folk sitter och skalpar skyddsmasker, handsprit etc. Kommunerna slänger ju pengar efter sådana företag. Och det är inte alls klart exakt vad kvaliteten är alla gånger. Men... Vi vet ju, och det är såklart att det är jättebra att staten går in och tar ett huvudansvar, men det är också problematiskt att man ger lite kartblansch här. Kartblansch är en term jag kommer att missbruka eh, i det här avsnittet. Det är lite problematiskt att man gör på det sättet för att eh, om man inte sätter något tak så kommer kommunerna ta på sig spenderbuxen och har väl likväl redan gjort det. Den här smittspridningen då, det är ju det är frågan hur pass effektiv den ändå har varit. Jag tror att de flesta är överens om att här och nu, denna dag, så finns det inte så mycket mer man kan göra, utan det som är gjort är gjort. Och det den smittspridningen som nu sker är, har varit ganska okontrollerad. Så kan vi väl uttrycka oss. En av de mer lustiga förslagen som kom här mitt under brinnande epidemi är ju att MSB gick ut och sa att de skulle bidra med informationsinsatser i form av då, broschyrer på 120 olika språk eller vad det är som talas i, i Sverige Sverigedumera som skulle skickas ut till huvudtalet. Det var MSBs bidrag. Plus att de ska göra app. De ska göra smittskyddsspårningsapp äh, också. S som säkert ni kan se fram emot att konsumera någon gång i slutet på året. De har aldrig funderat typ på att göra ett typ sms-utskick till några miljoner mobilnummer i Sverige. Det det trodde det inte vara så svårt att göra. Men... Nej, det är, det är bättre att sitta och övervaka folks rörelsemönster istället. Det är mycket mer tidseffektivt. Också... Apropå det, bara kort, lite avämnesmöjligtvis. Men uh, i Norge då, där man har den här appen nu. Uh, en, över en miljon som har ner den till typ första dagen tror jag det var. Uh, redan nu har man ju sett att det finns uh, säkerhetsbrister i den. Så att det går att övervaka folk genom den om man är väldigt datakunnig då. Ja, men självklart. Vi har ju pratat med tidigare med integritetsaspekterna gällande coronapandemin. Ja, precis. Vi kan komma in lite på satsningarna på svenska jobb och företag. Man har ju gått ut och sagt att man ska finansiera korttidspermitteringen. Jag tror man har Ökat successivt nivån för hur mycket man vill ersätta företagen uppemot 80% procent tror jag läste. Staten står tillfälligt för kostnader under två månader. Även egenföretagare ersätts. Tillfälligt nedsatta arbetsgivare och egenavgift under fyra månader och hyresrabatter. Ja. De ska få hyresrabatter. Och där här rör sig om sällan och köpshandeln. Alltså hotell- och restaurangbranschen. Ja, de ska få rabatter. ja de ska ja, ja. Men, men det bästa är att först måste EU-kommissionen godkänna. <laughs> EU, EU har ju varit något av en stoppkloss minst sagt, man gick ju ut häromdagen och bad om ursäkt till Italien var det va sorry ja, men det, det... Och, och, och det gjorde man ju när EU-kritiken i Italien fullkomligen exploderade i ja. pandemins spår ja. Ja. men jag, jag, jag tycker det, det här med hyresrabatten är lite intressant för att uh, hotell- och restaurangbranschen vi har ju vissa korrupta element där minst sagt så alla som är jätteoroliga över att det Diverse vanliga människor då skulle missbruka den här hyres, föreslagna hyresrabatten från Vänsterpartiet som inte kommer bli av. Jag hoppas att vi får se samma tuffa kritik nu här uh, mot Tänk hyresrabatter kort... för företag också. Jag bara kort inflika att, uh, att EU-kommissionen som den här uh, ja, po politiska kommissarien i, i en uh, juridisk uh, form... Den har även gett grönt ljus till de här lånegarantierna på 5 miljarder kronor som regeringen utlovade i mars. För att rädda den svenska flygbranschen så, så EU måste liksom gå in och godkänna vad den svenska regeringen har för ekonomiska åtgärder. Yep. Så det, det, är, det är intressant att notera om man inte känner till det som tidigare. Det är mycket intressant. 60 miljarder föreslås de här satsningarna finansieras med. Vi har en likviditetsförstärkning. Det innebär att man kan eh, se till att få skatten återbetald om man har betalat in mellan januari och mars. Man får även momsanstånd. Eh, det här är ju pengar som förr eller senare kommer att betalas. Men motsvarande åtgärder föreslås eh, till en kostnad av 335 miljarder. Så Du får hålla räkningen på hur många miljarder vi är uppe i nu här. Eh, statlig akut. Man ska kunna få lån små och medelstora företag ska kunna få akuta lån, 100 miljarder kronor i garantier jag borde nästan haft en sån här plingeffekt så vi plingar upp, kapital till skott till all med 3 miljarder, höjd och breddad låneram, 200 miljarder höjd garantiram eh, till eh, vad, EKN, vad står det för ta ta googla det snabbt 500 miljarder, kreditgaranti till och halv miljard så, ja. är vi uppe i 1000 miljarder nu. Tror Ex exportkreditnämnden är. tror jag är. EKN. Uh, det här är också. Det här är fint. Uh, man ska stödja den lokala journalistiken då. Och det här gör man genom att man inför ett permanent stöd. på 200 miljoner kronor per år. Till den lokala journalistiken. Och jag kan inte för mitt liv förstå hur det här, den här relationen mellan staten och tidningar ute i, i landsorten men många större tidningar uppbär också det här stödet och SVD uppbär ett stöd på mellan 50 och 100 miljoner årligen i distributionsstöd. Strunt samma, alltså jag förstår inte riktigt hur man bara helt kan bortse från att det här perverterar förhållandet mellan stat och media och att media vet att de är beroende av staten för att kunna motta den här typen av stöd och att Regeringen sitter ju och lägger upp pressmeddelanden på sin sida där de har synpunkter på mångfalden inom exempelvis reklamfilmsbranschen. Det här är alltså ett utspel som nuvarande sittande regering kommer med som de publicerade på sin sida. Alltså det var en debattartikel. Så, så liksom allt det här flyter ju in i varandra naturligtvis. Det, det, är, liksom, det, det är inte någonting som problematiseras i en jättehög utsträckning. Men det, det är kanske för att vi har en public service som kostar 7 miljarder per år. Så då ses det här som stundsumma. Och sen när det gäller landsortsjournalistiken så tänker man, ja men det, det är väl mindre aktörer där som, som, som ändå måste bevaka det lo lo lokala samhället och så. Men om man tittar på en av de stora drakarna där, det vill säga Mittmedia eh, som äger en hel del lokaltidningar runt om i Sverige så är ju de eh, under fjolåret uppköpta då av Bonnier, av Bonnier-koncernen. Så att det, det är de här större aktörerna som ändå är till sig in på den lokala marknaden. Så det, det, alltså de här särintressena, vilket ändå är, eh, vi har ju pratat om det tidigare, både med Chibstedt och med, med just Bonnier. Då, eh, de, de, de går ju, kanske in på den här krisen, minst sagt, eh, genom sitt effektiva lobbyarbete gentemot regeringen och genom att de belönas med de här miljonbeloppen. Ja och notera också att det här är en fast satsning som numera kommer att ligga kvar år efter år såvida inte en annan regering tillträder och tar bort satsningen så bara någonting att notera här och det, det ska man ju ha i åtanke att alla mycket av de här satsningarna är ju såklart själv, självfallet ideologiskt motiverade. Vi ska gå in lite mer på Moderaterna och deras nya förslag som att det inte var nog med att lägga fram svensk näringslivsföretag. Nu ska de även ta höjd för resebokningsbranschen. Vi kan återkomma till det sen. Korttidspermittering kommer bli riktigt dyr. Sju miljarder har redan utbetalats till arbetsgivarna och man räknar med att det kan bli så mycket som 100-120 miljarder kronor. Super en karamellen får som sagt rejält mycket större stöd och det, det är ju så att det, det är ju liksom en rullande avgift det är inte så att regeringen kan bestämma exakt hur mycket A-kassa som betalas ut utan det beror ju på hur många som blir arbetslösa också om man ändrar villk villkoren där lite grann eh, A-kassan administreras i slutändan av facken och det är inte så att du alltid måste vara med i facket för att få A-kassan det skiljer sig lite grann från A-kassa till A-kassa jag, jag var med Akademikernas A-kassa exempelvis det kravet de har är att du i princip har en utbildning eller tagit motsvarande antal högskolepoäng för att kunna få bli medlem i A-kassan. Däremot så administreras den A-kassan av Sako bland annat. Så det finns ju en tydlig facklig koppling där man får väldigt mycket propaganda om att gå med i facken också. Och där tycker jag att SD har ett intressant förslag om att låta hela A-kassan tas över av staten istället. Som ändå till 90-97% till finansieras av statliga medel. Mm. Det är inte så att det går med A-kassan. Och sen så betalar A-kassan ut alla pengar. Och finansierar den utbetalningen själv. Det är inte en sån typ av försäkring. Och det enda anledningen till att man egentligen har den. Eh, inom fackens grepp är ju för att. Sosan har haft väldigt mycket nytta av det. Och sen nu så, så har väl också eh, borgarna. En annan inställning till facken. Uh, ja. Ja, i STS fall så vill man ju dessutom avpolitisera uh, ja. LO, fackförbunden för alltså, det är precis för att så här är det ju att jag tror att facken idag A-kassan tillkommer ju som, som en slags försäkring um, för, för arbetstagarna jag ska inte säga här, säga att det är en djupdykning i A-kassan men det var på en tid när att vara med facket var någonting självklart och, och vi vet ju hur facken har ibland använt sig av maffialiknande metoder. Mot folk som då inte velat gå med i facken. Det kanske inte var så att alla ville vara med i facken. facken. Hade sin anledning. Men då blev de personer utmobbade. Hade de en affärsrörelse som inte hade fackligt anslutna. Så vi har sett upp till denna dag hur man sysslar med riktigt vidriga blockader. Man ger sig på småföretag. Bagerier etc. Sådär. Och det är såklart att oftast så ger de sig på svenska företagare. De, de ger sig inte på de jävla babbe, pizzeriababbe, ute i tjänste. Då ser inte syndikalisterna och LO stå där ute med skyltar. De har nu för fan. man <laughs> har blivit knäppta. Jag. Alltså, I tjänste blir man ju knäppt om man står i fel korkör i fel tid. Det är säkert typiskt uh, hur man uh, ger sig på dem som ändå har bra intentioner men kanske inte köper hela fackliga organisationstugget. Ja kommunerna får också många miljarder vad, vad som dock händer är att de här miljarderna äts upp av minskade skatteintäkter så man går plus minus noll läget ser alltså ungefär lika illa ut som det gjorde förut av någon utgrundlig anledning eller ja på grund av regering med Miljöpartiet så hade man en bit om förlängt biogasstöd och utökning av stöd för solceller för det känns ju extremt relevant. Man har också aviserat förstärkningar av rättsväsendet till bland annat rättsliga biträden och vi återkommer till det för det är rätt kul. Vad kostar det här då? Ja, själva satsningarna räknar man, de regelrätta satsningarna, det här är inte lånelöften liknande. Själva satsningarna uppgår till 107 miljarder och utöver det här så räknar man även med minskade skatteintäkter på... Runt 100 miljarder nästan. Så, så det är en summa om 200 miljarder här i en uh, ändringsbudget. Eller en vår vårbudget då. Uh, kan, vi, kan vi kalla allting därför. Och uh, då ska vi åtanke att vår budget vanligtvis kanske ligger på mellan 5, 10, 15 miljarder. Kanske lite mer om, om vi har exempelvis som vi hade med uh, invasionsscenariet 2015-2016. Då. då gick den upp lite grann. Men jag tror att den var på kanske 30 miljarder då. Ja, för det, bra att du tog upp det där, för jag hade nämligen tänkt fråga dig det, du, du som har varit budgetchef äh, på Samokraternas riksdagsliv och allting. Det, det är viktigt att sätta det här i perspektiv, men det här så kallade reformutrymmet som det brukar kallas, det, det, det, det ligger, alltså. det borde jag kanske också veta som, som tidigare risknade mot. men i, i mitt fall höll jag aldrig på med budgetarbetet just, men, men du menar att reformutrymmet ligger på, vad sa du, 5-10 miljarder vanligtvis? Ja, någonstans någonstans i, i de krokarna när man talar om en när man talar om vårproposition då. Det, det kan vara betydligt mindre än så. Men lägger man ihop allting, om man inte ska hålla på och krångla med massa definitioner. Säg bara vår budgeten och då inkluderar jag vår där, mm. så, så, så brukar det sällan vara mer än ett par miljarder. Jag har varit med om att det har varit så lite som kanske 5 miljarder. Och det mesta har väl varit 30 miljarder då. Och det kom 2016 och då gick allting... Indirekt på Migrationsverkets konto. <laughs> ja det är väl som Fredrik Järnfeldt sa i uh, valet där uh, 2014. Uh, vi kommer ta vad var han sa. Vi inte ha råd med så mycket mer än, än invandring framöver. Blod, svett och tårar ja. Uh, Inga satsningar. River, Rivers of blood speech fast uh. inverterat. Då. <laughs> ja hans löfte var att han kunde inte lova någonting i form av satsningar utan allt alla, alla satsningar som, eh, som eh, var rimligt att lägga fram var eh, på eh, finansiering av migration. Jag måste kolla mm. dem, det exakta citatet för jag stod nämligen och använde det i varje torrmöte som jag var och havererade på. Vi hade vår egen lilla torrmötesturné här i Stockholm. Väldigt, eh, det var väldigt det lite hårt <laughs> ja, ja, Det blev att attacker från diverse afaiter. Vi var ju tvungna att brotta ner en och annan vi stod och gormade allt ifrån Södermalm till spånga, folktoma, spånga mitt på dagen. Det var väldigt experimentellt. Men mycket, mycket lärdomar där. Jag blev också doxad på ett där jag blev konfronterad av Express, men de misslyckades totalt. Det var jäckligt kul. Ja, frågan är då, hur bemöttes den här propositionen? Jag tänker gå in och fokusera mig främst på SD faktiskt. För det tycker jag var både intressant och kanske än mer underhållande. vi hade ju Tobias Andersson. Han är, i led han är i ledamot i näringsutskottet. Han är även högstetales person. Vad kallar de det för? De har sina leksakstitlar där. Han, han, för svenskarna, alltså menar jag då. Jaha, du menar så, uh, han är ju nationell talesperson. Ja, nationell talesperson. Inte nationell om du frågar mig, men ja. Nej, frågan är vem är internationell talesperson för ungsvenskarna? Ungsvenskarna har ju inga titlar för att... Mattias, Mattias Karlsson är ju det fäste i alla fall. Ja, ju ja, precis. Ja, men han, han är egentligen också nationell talesperson för ungsvenskarna. Eller han var det förut i alla fall. Det är hans lilla dream team som, som de här uh, talespersonerna består av. Men hur som haver, Tobias Andersson gick ut och det här, det här, jag vill nu ska jag, jag credda mig själv här så du får hålla för den om tycker det är bovagligt. Men, han gick ut och, och på sed, sedvanligt man och det här är en typisk grej man gör i budgettider att man går ut och plockar ut ett par förslag som man tycker är dåliga satsningar ofta migration, man kollar liksom Ja, okej, utgiftsområde åtta tror jag det är migration, ja, eller utgiftsområde ja du vet bistånd, vad det nu är är det nummer sju eller något sånt där hur som höver, man går ut och så väljer man ut de här sedvanliga satsningarna då, som är migration och jämställdhet och integration som utgiftsrådet 11 tror jag det är. så går man ut och attackerar det lite grann och då, det, det, det kan ju tyckas vara någonting som är rimligt att göra i en sån här situation när vi talar om en budget på ja, i slutändan, vem vet hur många hundra miljarder det handlar om då kanske fokus Guss ska ligga lite på andra områden att gå in och peta lite för att vad Tobias gör här att han, han attackerade den här vårdpropositionen genom att påpeka att man har lagt 180 miljoner kronor på migration och han fick liksom smasha like-knappen, smasha arte knappen Sverige vänner gjorde vågen och jag gick först in och påpekade att det här, ja det här är ändringsbudgeten för första det rör bara domstolsprövningen alltså det vill säga att ju fler ärenden du har i domstol desto mer resurser kommer krävas att det inte var något särskilt kontroversiellt och sen tänkte jag ändå gå och kolla för att jag vet att SD tidigare har lagt förslag där man vill höja anslaget till just rättsliga är avgöranden för att man förväntar sig fler avvisningar på grund av sin politik så jag gick in och kollade SDs förslag, SDs höstbudget 2020, alltså som de la nu i höstas. Det visar sig att på just området Dostolsprövning i utländningsmål så har de lagt en satsning på 178 miljoner kronor. Alltså nästan på öret det som regeringen nu lägger som förslag. Och då sa jag det att, ja Tobias, det är bara att gratulera er. Ni har faktiskt fått igenom en satsning till slut. Så det var ju, det är ju någonting de borde fira. Det är bara öppna champagnekorken där. Eller ja, Oscar kanske föredrar rövin i bergenbox. Vad vet jag. Men det, det, eh, men det var ändå <skratt> jättekul att se att SD får igenom sin politik till slut. Men eh, Tobbe, han är ju ekonom. Han är ju ekonom, han har en ja. ekonom kandidatexamen för handel i Göteborg. Ja, men då så. så. Då är han, så han, han, han vet ju, han är expert. Här. Fiskhandels. Lite, lite som... på expert. Fiskhandels som uh, osnutna och mycket hatade stockholmare kallar det för. Och vad hände faktiskt uh, hos uh, SDs framtida finansminister då? I det här fallet uh, Finansutskottets ledamot, Oskar Sjöstedt. Jo, SD gick ut med ett nytt pressmeddelande där de skulle kommentera regeringens vårbudget. Uh, tyvärr så hade de återigen, jag vet inte för vilken gång i ordningen- Missat att boka pressrummet där som ligger precis utanför själva kammaren. Ligger i Fågen där, Och Därför så löd pressmeddelandet att Oskar Sjöstedt kommer att befinna sig i Riksdagens kammare Fågen klockan 12 för att kommentera den nya budgeten. Så han ska alltså oh. lunka runt där fram och tillbaka. Och försöka... och bara, så att, bara så att alla förstår vad som avses med igen. Det, det, det är inte alla som befunnit sig in, innan skalskyddet på sexta. Det är alltså den här uh, hur ska man beskriva det? Det är den här gången uh, utanför kammaren. Ja. Det, det är nog säkert många som har sett det utrymmet i olika intervjuer ja. genom åren. Men alltså han ska gå runt där och besvara frågor så på måf om det kommer fram någon. Eller. Och jag vet att man har missat att boka pressrummet tidigare. Och jag fick Info att så även var fallet denna gången. Så man missar och boka pressrummet och därför så är Oskar tvungen att gå runt där fram och tillbaks. Det blir ingen presentation. Det blir inte de här fina bilderna utan då får han stå där och kommentera lite någonstans. Och det är också jag kan säga så här att en miss är också en trevlig en faktiskt positiv tolkning av vad SD håller på med för att det indikerar ju ändå att de kanske skulle haft en förberedd presentation. Vilket de med all sannolikhet inte har varit. utan. Vad jag har fått inform så har ju i det här fallet Oskar Sjöstedt varit ute i sin stuga eh, i en månadstid. Och alltså inte varit inne och jobbat. Jag tror inte riktigt att Moderaterna haft samma inställning. Att de har varit och chillat ute på landet etc utan Moderaterna verkar tvärt emot jobbat ganska intensivt och pumpat ut förslag. Äh, ännu, ännu mer internt intag från äh. Sdm riksdagsgrupp är ju att ja, som jag nämnt i flera avsnitt tidigare så är det ju då coronalov för merparten av riksdagsledamöterna. Men inte nog med det, de, de tio riksdagsledamöter från Sdm som ändå närvarar i lögnerna stämpel under den här coronapandemin merparten och de har, jag, har vi fått information om på redaktionen är inte särskilt närvarande alls. Utan det, det är väldigt low energy eh, från de här tio, tio räddarna i nöden. Då. Så att eh, verksamheten har verkligen gått ner där. Det är inte många som jobbar på, på järnkontoret där. Kan man, säga. Ja, man kan ju tycka att de tio borde varit exempelvis eh, finanspolitiska talespersonen. Eftersom det är väldigt mycket diskussion om satsningarna på företagen och näringslivet. Men jag tror inte att han ingick i den tian, om jag, om jag är rätt informerad. Nej, nej, nej, nej, nej. nej, precis. Du hade en lista där förut, ja. Så, så eh, vad, vad händer då av allt det här? Vad blir kommentarerna? Alltså, Vänsterpartiet gick ut. Deras stora förslag var det här med bland annat ett stöd ökat stöd till välfärden. De gick ut och pratade om det här med tillskott. För folk som inte klarar hyran och så vidare. Ganska litet förslag i jämförelse. Moderaterna har kritiserat regeringen för att det är för lite satsningar på företagandet. Det har varit deras genomgående tema. Moderaterna, som ni vet, ni som lyssnade, var även de som var först på bollen med att kritisera regeringen för den här omskrivningen av smittskyddslagen som skulle ge regeringen större befogenheter. Och vi såg att SD hoppade på det tåget ganska urvaket och sent. Och samma sak verkar gälla här då att SD gick ut och kritiserade, och Sjöstedt kritiserade de här satsningarna för att det var lite väl snålt. Men om man kontrasterar det med vad SD la för förslag för cirka en månad sedan förvisso så är regeringen betydligt mer generös än SD? SDs förslag var en tredjedel så stor som det är regeringen du föreslår. Och man får ändå säga så att SD... Det var det senaste förslaget SD la. Jag har inte sett att de har reviderat det. Så den kritiken håller inte riktigt. Utan vad jag tycker det känns som här är att man än en gång hoppar på Moderaterna står. Och det, det har man liksom gjort. Man har, man har lekt följa John här. När SD under hösten höll i taktpinnen så gick det väldigt bra för dem. Och nu när SD är ett eftersläntra parti så går det mindre bra för dem. Och SD tappar bollen helt enkelt. Man har inte kompetensen för det här. Och jag kan eh, se det mera gå in på varför varför så i fallet. Jag tänker till och med göra. det. Men det är vad som händer. Eh, det, det saknas alltså man kan väl säga så här då. Eh, om man ska ge SD lite potentiella pluspoäng här så det finns ju en enormt stor osäkerhet. Jag såg att VBK, Viktor Bartkron, hans tagning var väl i princip att vi vet faktiskt inte om det här är bra eller dåliga satsningar. Moderaterna skriker om att man ska ösa på för fullt. Socialdemokraterna säger att är, men, ta lite lugnt nu, vi måste ha lite krut kvar. Det kan komma en, an en andra smäll under hösten eventuellt. Hur ska vi hantera det om det kommer en andra våg? Vi måste också förstå att eh, nu är det stora satsningar och stor konkurrens om finansiering av alla olika länder. Och det, det säger inte de, men jag säger att nu lever vi i för sig inte i en seriös värld med en seriös ekonomi. Då, utan det, Man trycker på eh, pengarprintaren och så låter den brrrr och så ploppar pengar ut. <laughs> Medelklassen går. Precis, precis. Men i vanliga fall så, en stor efterfrågan skulle ju leda till hö höjda räntor, kan man ju tycka. Uh, är en sund, sund ekonomi, tillgång och efterfrågan. Men uh, nu är det bara så att tillgången verkar vara oändlig, så att det kommer troligtvis inte hända. Men till saken hör att S vill ta det lite lugnare. Moderaterna vill ösa på för fullt. Vi har alltså en typ av invertering här där socialisterna vill. Uh, Låta marknaden arbeta lite mer fritt medan Moderaterna vill gå in och kontrollera marknaden eller pumpa marknaden full med likviditet. Och då är det marknad alltså marknaden så menar jag alla företag i hela Sverige. Det här är alltså inte begränsat till särskilda branscher utan alla ska få ta del av den här pengapåsen. Även sådana branscher som man trodde inte ens existerade längre. Där har ju Moderaterna gått in och krävt ett specifikt stöd resebokningsbranschen. Kan du tänka dig? Eh, så, jag slutade. Jag, jag, jag, jag har bokat kanske en eller två resor via någon sån här bokningsbyrå. Och det var senaste gången var över 14 år sedan, tror jag. jag. Jag har gjort ett mer sentida försök, men då fick jag prata med någon boomer sharing som var extremt otrevlig och som <laughs> ville rippa off mig på så här extra vifter. Eh, jag, jag, jag lyssnade faktiskt på senaste VP-avsnittet här och Hörde om det här med webbhallen och deras försäkringar på Blu-ray-skivor eller vad? Nå någonting, någonting, någon, någon motsvarighet till det var det även från de här. Ja. Eh, jag tror det var en eller två som ringde här. Eh, och, och försökte boka en resa. Inte, inte nu i år såklart. Men, men ändå relativt sent sentida. Alltså, vad fyller de för funktion? Jag menar, Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder. Alltså det, det måste vara någon boomer klar, klar för att leva helt enkelt. Och det är ett extremt så här, intresse i den här ah, ja. man... alltså, gärna Jag vill gärna gå in och, och se... Bara är exakt. Jag, jag kan lika gärna bränna av den nu. Så här är det. Att, eh, vi har ju lagt eh, fram bilden om Moderaterna tidigare. Man tog Svensk näringslivsförslag. Flyttade ett par eh, punkter. Eh, gjorde om grafiken i sin PowerPoint-presentation. Och sen la man fram det som sitt eget förslag. Där Moderaterna vill satsa 100 miljarder kronor i månaden. På alla företag. Baila ut alla företag. Nu har alltså resebyråernas lobbyorganisation SRF De har gett ett lagförslag till Moderaterna som går ut på att organisationens medlemsföretag ska få 6 miljarder, oj, 6 miljarder kronor av skattebetalarna. Vilket Moderaterna nu vill gå vidare med. Så det här handlar ju inte om vad som är bra för Sverige. Enbart. Alltså tro inte det tror absolut inte det. Utan det här är det tydligaste tecknet på att Moderaterna representerar särintressen. Ibland funkar det ekonomiskt att göra det. Ibland gör det inte det. Att lägga fram reseföretagen. Alltså de sys vad, vad sysslar de med? Bokningar. Bokningar och resor. Någonting som du kan göra själv på fem, fem minuter genom att klicka ja, och, och ifrån. och försöker rippa det som sagt genom att 6 alltså, ex, miljarder avgifter och försäkringar. behöver försäkringar yeah. om du behöver någon, någon benutrymme eller någonting. Så alltså, det är på den nivån. Liksom. Ja, precis. 6 miljarder av svenska, svenskarnas skattemedel ska läggas på att rädda en bransch som till stor del är otidsenlig. Och om det nu skulle vara så att den här branschen. Att det finns ett behov. Hur jäkla svårt är det att starta ett resebokningsföretag? Alltså de infrastruktursatsningarna är inte särskilt höga. Det, det, det, det, är ingen, det är ingen infrastruktur som kräver extremt mycket arbete om det nu skulle vara så. Men jag skulle gärna vilja veta det. Alltså, det kanske finns någon extremt stor hjärnadtagning på varför... Vi ska spendera 6 miljarder på att rädda paketresebranschen. Ni, ni får gärna kommentera det i kommentarsfälten här. Så ska jag läsa det eh, med stort intresse. För vad jag ser är ett eh, parti som tappat masken lite grann. Och visat vilka de riktiga intressegrupperna är. Och det, det är inte elektoratet i första hand. Skulle jag vilja säga. Ja, så eh, jag skulle ge lite cred till, eh, till SD då. Jag, jag kan väl säga att... Eh, nu när, när det här fönstret för att agera är mer eller mindre stängt, vad det verkar, vi får väl se, vi vet som sagt inte. Så, så, och det är det jag menar på att SDs jag vet inte linjen, den kan eventuellt nu bli rättfärdigad på sikt. Genom att uh, de har varit så passiva att de har gått över till ett läge där passiviteten återigen gynnar SD. Så att de inte uppfattas som ledande i de här stora besluten och satsningarna. Om det nu faller sig ganska illa ut så kan SD rycka på axlarna. Så det, det är väl någonting som får ses vara positivt för SD. Men vad, PG, vad har, vad har SD för linje? De säger ju en sak ut, men hur ser det ut internt? Du har tydligen fått lite brännande ny info här som vi är världsexklusiva med. Återigen för alla era ex exklusiva avslöjanden av vad som händer i interna livet i ST. Lyssna på LT. Du har någonting hett och brännande. Precis. Vi, vi måste ju leva upp här till, eh, till vårt rykte om en skvallarpod om och Det här är väl inget snaskigt och smaskigt skvallar på så sätt. Men däremot är det en viss inblick i hur samverkatarnas partiledning och äh, även riksdagsgruppledning resonerar och, äh, då är det nämligen så att det, det finns ett äh, citat äh, som äh, tillskrivs äh, samverkatarnas äh, nuvarande gruppledare i riksdagen Henrik Winge äh, och det här citatet har då kommunicerats ut äh, internt inom partiet äh, från riksdagsgrupp och från ja, lite organisatoriska kretsar inom SD och det, det här är något som man har eh, ja, skickat ut internt inom partiet till de 25-30 000 medlemmarna. I alla fall de, som, de, de organisatoriska enheter inom samarbetet som varit intresserade av att skicka ut det här meddelandet. Eh, och jag, jag tänkte då ta tillfället i akt och läsa upp det här eh, vinga citatet Det lyder enligt följande då. Stockholm är på väg mot en italiensk situation. Det var fel att lita på frivillighet. Om resten av landet ska få färre dödsfall måste man kunna tvinga exempelvis gym och vissa restauranger och krogar, att stänga tillfälligt. De verktygen får myndigheterna genom den nya lagen. Det har varit ett krav från vår sida att riksdagen ska pröva alla åtgärder som regeringen genomför utan undantag. Det har vi fått igenom och så kommer att ske. Slutsitat. Och vad säger då det här citatet? Jo, det, det är lite intressant för eh, Svetlana och Yvonne eh, på vår researchavdelning här på Långernas Tempel, de har ju tittat lite grann på SDs olika eh, göranden och, och låtanden här under de gångna veckorna under pandemin, eh, i sociala medier, debattartiklar, tv och radioframtäden och så vidare. Och framförallt de här första två meningarna, att Sverige skulle vara på väg mot en italiensk situation, vilket det finns olika uppfattningar om, ska vara att säga, och att vara var fel att lita på frivillighet. Det är en kritik som, som inte har yppats offentligt från SDs håll och inte av Henrik Winge och inte av Jimmy Åkesson med flera. Så det är lite intressant att man då internt inom partiet försöker blittka vad som förefaller vara en allt tuffare opinion. Eh, mot, eh, och det vet vi sedan tidigare att eh, SDs väljare inte minst är ju väldigt kritiska när det gäller myndigheter. Eh, och vi har erfarenhet med hur, hur hela eh, det migrationspolitiska komplexet har hanterats sedan i det här landet. så, så, så har man en, en, en inneboende skepsis gentemot myndigheter och så. Och det, det spiller över även på, på andra myndigheter förmodligen som Folkhälsomyndigheten. Och det, det, har vi, det har också redogjort för i ett tidigare avsnitt hur just SD-väljarna är eh, inte jätte, jättekritiska men ändå markant mer kritiska än övriga partiers sympatisörer gentemot just Folkhälsomyndigheten. Och, och regeringen har man ju såklart väldigt lite förtroende för. Så, så det, det är en intressant spaning här att de här interna citaten figurerar inom SD. Eh, men eh, utåt sett så har man haft en betydligt mer... Eh, vad ska vi säga neutral hållning. Man har gjort eh, vissa eh, utspel. Eh, men på det stora hela taget så, så har det varit ganska avvaktande. Och, och det är ju det är noggrant eh, kalk kalkulerat och nästan cyniskt skulle man vilja kanske dra till med att, att avvakta eh, och se hur det utspelar sig. Men internt ska vi säga: så eh, finns det i Samkraterna alltså, system en ganska bred konsensus nu kring att det här. Förmodligen inte kommer sluta särskilt väl för Sveriges del. Eh, det har även varit vissa kritiska röster. Jag vet inte om vi ska doxa dem här. Eh, men eh, ja. generellt så gör man från partiledningens sida bedömningen att man ska ligga relativt lågt, Man ska blicka näringslivet. Eh, man ska utdela vissa tjunyp gentemot regeringen. Jimmy har även sagt att ja, man måste kunna kritisera, jag, jag kan inte imitera honom, det, det får du stå för i den här podden, men, men, men att man ska kunna kritisera liksom, myndigheter utan att bli kallad för alarmist och så. Men, men internt så är det en, en betydligt hårdare skärgång då och det, det är ju då för att, för att blicka de in, interna strömningarna. Men äh, jag skulle också vilja fylla i där lite grann apropå, äh, du frågar om e EKN bland annat, det är ju då ex exportkreditnämnden. En myndighet som, som främjar svensk export genom att ta ja, ja. olika former av statliga garantier. Jag tänkte bara nämna på det, nu ska vi inte fastna i, i myndighetsräsket, men bara som en, äh, som en liten äh, fotnot. Äh, Sverige har ju då över 550 myndigheter på statlig nivå enligt SCBs myndighetsregister. Och det kanske vi får tillfälle att djupdyka i något tillfälle, men det, det, det, är, inte, det, är, inte, ja, det är inte så konstigt att man inte har hört talas om EKN till exempel och, eller oljekrisnämnden för den delen sedan 70-talet. Och övergripande, ja det är en miljardrullning utan dess like. Det har vi också gjort för i tidigare avsnitt. Det är inte riktigt 40 000 miljarder ännu. Jag vet inte om vi riktigt kommer komma dit. Men som du mycket väl sa där kamrat. Så, så ja, om man sätter det här i perspektiv så är det här reformutrymmet redan nu. Och då är vi... Ja, vi vet inte var någonstans i den här krisen som vi befinner oss i. Är det i början eller i mitten? Det är i alla fall inte i slutet. Så det, det kan vi väl ändå eh, landa i. Eh, men eh, reformutrymmet är ju redan tiofalt mer än vad det brukar vara med sammanhangen. Kanske till och med 20-falt. Och Magdalena Andersson, finansministern, har ju också gått ut under veckan som har gått och markerat eh, i, i samband med budgetsläppet att det är viktigt att ha eh, pengar som finns kvar vid, vid en utdragen kris. För att det, det är ju massvis med olika eh, lobbyorganisationer, eh, lobbyintressen som nu ligger på eh, via medier, via förmodligen annat eh, lobbyarbete, förmodligen inte fysiskt sådant i det här läget och får man eh, hoppas i alla fall. Eh, men men eh, maggan där har ändå satt ner foten och sagt att nej, vi kan inte satsa så mycket mer. Trots då att Sverige har betalat av på sin statsskuld och att den andelsmässigt har sjunkit, inte till de nivåerna som rådde före 70-talet såklart, men ändå det är ändå någonting som regeringen brukar lyfta fram som ett, en finanspolitisk framgång för Sverige. Då tar man ju såklart inte då i bejaktande att andels, eller att kommunerna, Sveriges kommuner och regioner som det heter numera, det Eh, deras eh, deras belåningsgrad är ju är ju skyhög. Och samma, samma sak för hushållen, alltså för privatpersoner i Sverige. Sverige har de högsta eh, belöningsgraderna i världen eh, sett till, till befolkningen. Då. Alltså, inte per kapita utan alltså de, de priva, privatekonomiska eh, civilekonomiska eh, belönings eh, Uh, be belåningarna. Så att uh, man, man, man lyfter alltid fram det som är positivt såklart från en regering men uh, det är inte hela bilden. Och du, har ju även, du nämnde ju även det här med Sveriges BNP, att den kommer minska uh, avsevärt och där, där har vi ju liksom aktörer som, som du nämnde IMF, vi har Swedbankern och storbanken här i Sverige. Vi har även Riksgälden till exempel en annan myndighet, Riksgäldskontoret i Sverige som, som uh, spårar att det kommer vara Betydligt större underskott än vad regeringen då går ut med. Så vi får se vad som landar i rätt slutsats där. Jag skulle också vilja avsluta då med att ja, som sagt, det är ett enormt lobbyarbete här. Och I Sverige har vi ju, liksom i övriga europeiska unionen, Europaparlamentsval Europa vart femte år. Och då brukar man oftast i de här EU-valen som är ganska bortglömda annars EU-politiken är stort, i alla fall i Sverige. Där brukar man oftast prata om de här lobbyisterna, de här förhatliga lobbyisterna och så vidare. Alltså i EU eh, så har man ju ett lobbyjurister till exempel. Det finns ingen motsvarighet till det i Sverige. Utan här har de, för att använda ditt uttryck där, som är carte blanche eh, i mångt och mycket. Eh, och det är det vi ser utspela sig nu framför våra ögon. Och i, i slutändan också så kommer det ju vara i mångt mycket just storbanker och, och centralbankerna, inte bara i Sverige utan då, ja, i, i större delen av världen, som, som kommer gå catching på det här. Deras CD-pressar kommer gå brrrr. De kommer få ett betydligt större inflytande, just storbankerna och centralbankerna. Jag skulle också vilja avsluta med ett bevingat citat som oftast tillskrivs eh, Göran HSB Persson då. Men som egentligen är myntat av en, en, en finansminister från Sverigedemokraterna mellan 20- och 40-talen, Ernst Wigfors. Det vill säga, den som är satt i skuld är icke-fri. Och det är det vi kommer få se nu. Vi kommer få se det för, för Sverige, för andra länder och vi kommer få se det för, för vanligt folk. så att säga. Men företagen och näringslivet de kommer såklart gynnas av det här. Ja. Man skulle kunna... faktiskt parafrasera det idag och säger att den som ej är satt i skuld är inte kry för det är skulddriven ekonomi vi har framför oss här men medan vi ändå är inne på SD-spåret då så har vi ju gjort en analys om att eller jag gör analysen nu att SD bör väldigt snart och SD har ju faktiskt redan börjat ta steg emot att pivotera från, från själva det konkreta nu med, med, med coronasmittan och hindra, hindra att smittan äh, fäster sig och diskutera de omedelbara konsekvenserna till att, äh, till att börja diskutera kopplingen mellan finansiering av alla de här äh, satsningarna och äh, kostnaden för migrationen och den så kallade integrationen. Och där har man ju nu gått till attack också mot bland annat... Centerpartiet och även Vänsterpartiet va som vill eh, ja, ja, genomföra en ja. amnesti i, i, i den här gymnasieamnestin <laughs> ja jag, jag vet att det. hur många lager av amnesti opererar vi under nu kan, kan du förklara vad, vad hela diskussionen handlar om ja nej men det gäller de här illegala hasarerna, de som också kallas för afghaner eh eller ensamkommande flyktingbarn, som då efter mycket äh, skrik och gråt äh, fick äh, möjlighet att stanna kvar i Sverige genom den så kallade gymnasielagen. Äh, och den här äh, då har ju eroderats, äh, den här gymnasielagen med pandemin. Äh, gymnasieskolorna till exempel, de bedriver ju precis. Äh, som man äh, ser på, på högskoleuniversitetsnivå. Det är bara grundskolebarnen och förskolebarnen som ska smittas då. Eh, I alla fall så har ju arbetsmarknaden då också bromsat in eh, ganska betänkligt. Det kommer vi inte minst bli de kommande månaderna i Sverige. Och då har ju då såklart de här återigen olika lobbyorganisationerna och organisationer och så här, intressena drivit på ganska hårt. För att eh, man, ska, eh, ja, man ska lätta upp det här och man måste, måste rädda de små då? barnen. Små, små barn med, med blöja och, och med, med, med napp måste man ju rädda såklart. Man kan inte skicka tillbaka till en säker död. Och då har ju ett antal partier, eh, nu senast då Centerpartiet via deras migrationspolitiske talsperson Johnny Cato eh, gått ut och, och deklarerat att man, man, måste, man måste tänka på de här, de här ungdomarna som drabbas hårt under den ekonomiska krisen. Och det här har vi brört i tidigare avsnitt, både i förra veckans uh, Ulf Kristersson, tuff på Uffe, har ju ställt sig kritiskt till det här. Uh, och det, det, är inte, det är inte ofta vi har någonting positivt att säga om Kristersson och hans moderata samlingsparti. Men i det här fallet så tycker jag att det var ett välkommet utspel där, att man sätter ner foten. Uh, och ett citat här är då att från, från Christersson är följande att nu ger människor uppehållstillstånd eh, i praktiken trots att de saknar skyddsskäl i Sverige. Det är fel alla tänkbara sätt. Jag tror att det är väldigt många sjuka människor eh, idag som har det väldigt, väldigt tufft. Där ligger mitt fokus. Och det är inte ofta man hör Kristersson prata om många sjuka människor i Sverige idag och sådana saker. Men okay. det gör man. Och även do, douchebaggen där från MUF, Benjamin. Dosa har faktiskt gått ut och kritiserat Och det är för oss som, som har följt muff i ett decennium dykt, så vet vi att Muff tidigare ville ha fri, totalt fri invandring till Sverige. Men idag så är det lite hårdare tag. Vi måste ja. gå och berätta hur det faktiskt ligger till här. Det här är alltså förslaget när det här så kallade gymnasielagen berör 7400 ungdomar som fått avslag på asylsökan men som ändå fått möjlighet att stanna i Sverige genom den här lagen. Och villkoret för att de skulle få stanna var att de hittar en anställning på minst två år efter avslutad gymnasieutbildning. Det är det här som bland annat Centerpartiet nu vill införa ett undantag. De vill så kallat se över lagen. Och till och med Morgan Johansson då, migrationsministern, satte ner foten och säger, nej, det finns ingen anledning att se över regelverket. Och det är väldigt snyggt spelat av honom. Och det innebär ju också då att antagligen så är Miljöpartiet med på tåget. Jag vet inte, har de sagt någonting specifikt? För jag tycker att det har varit ganska tyst från Miljöpartiet. Ja, det, det vi har det är ju det här med Rasmus Ling då. Migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Han, han sa ju där i början av april att uh, de, de, ja, andra partier måste släppa sina ideologiska käpphästar och se till att uppehållstillstånden blir permanenta för de här ja. hasarierna. Men, men sen har det varit tyst. Har inte det? Ja, men det är ändå ett regeringsparti. Jag menar. Alltså, det... Ja, nu har migrationsministern gått ut och uttalat sig sagt att det blir ingen översikt av den här lagen. Jag först skickar han ju fram sin presssekreterare, men sen dristade han sig ändå mm. till att skicka en skriftlig kommentar till Sveriges Radio. Om att det inte blir några, någon översyn. Så, ja. nej men Miljöpartiet, det, det är mycket buller där. Men de, de kan vara stora i jorden men... Är ganska små på jorden, om man så då. Däremot, nu ska jag nästan kontrasignalera dig genom att lyfta upp ditt eget segment. För visst var det så att vi hade en, en miljöpartist-topp till lika regeringstjänsteman, till lika minister. <laughs> Va, vad är han för någonting, Per Bolund? Alltså han, han byter ju lite ministerportfölj som andra byter kalsonger, Precis. det vill säga en gång i, i vartannat år. Ja, exakt. Finansmarknads och bostadsminister. Ja, exakt. Och det, de, Anledningen till att vi inte alltid har detaljkoll eh, alltså, på, på, på stående fot kring, kring eh, eh, Löfven två ministern, det är ju för att de, de byter ju titlar på de här stadsråden. Eh, det, det är liksom de byter portföljer också de hittar på nya ideologier ja. eller ja i det här fallet de hittar på nya eh, finans eller nya ministerposter helt enkelt de får, de får nya portföljer ja exakt men i alla fall Pärre Bolund är ju i Liberalpartiets sena språkrör han är även då finansmarknadsminister och bostadsminister och Pelle, då, han har ju varit ute lite grann och hamnat i blåsväder faktiskt för att det var en intervju i Dagens Industri här i veckan. Där han då, ja, gjorde egentligen två saker han, som blev uppmärksammade från den intervjun. Han lyfte fram att Sverige har haft en högkonjunktur i ganska många år nu, sedan 2008. Och i alla fall sen, sen det att man, man hanterade finanskrisen 2008. Och Sverige var ju, ja, säg vad man vill om Anders Borg. Jag är inte något stort fan, jag tror kanske inte att du är det heller. Men Sverige var ett av de länder som hanterade det där, äh, rätt, rätt väl får man lov att säga. Äh, men i alla fall, Sverige har haft en ganska, alltså rent statsekonomiskt i alla fall en ganska uppgående spiral i många år och då menar han att ja men hallå, varför har ni inte byggt upp någon buffert då? Alltså för att all, alla som är företagare, vi, vi, vi har ju fått en del kritik här i den här podden för att vi inte vet vad företagande är men det kan vi kanske lämna där här i det här sammanhanget men jag tror inte att man, ja, samma men i alla fall han menade att man måste ha en buffert för, för svårare tider och det behöver man inte vara någon Einstein för att förstå att man måste ha det. Det måste man ju ha även privat ekonomiskt. Tyvärr har inte många i Sverige det. Och det återspeglar sig väl när det gäller näringslivet också. Dels att man skulle ha en buffert. Dels att man ska ha buffertkrav på företagen då. Och det här, det här, minns han, det väckte totalt ramaskri från Moderaterna och Liberalerna. Tuff Uffe och även afrosvensken Niamco Saboni. Eh, tog tillfället i hakt och eh, tvinga han, han tvangs till att be om ursäkt Per Bolund för det här och det, det ska man ha i, i, i åtanke att det är extremt sällan det är extremt sällsynt att en svensk minister ber om ursäkt för någonting men det, det har de faktiskt fått då Per Bolund som gick ut på Facebook och Vad sa han? Berätta Uh, han uh, <laughs> så här bland annat, så är det naturligt uh, han menar att, att han har blivit misstolkad uh, med, med uh, att han öppnar upp då för det här med en form av buffertkrav på företagen. Alltså, han skriver att så är det naturligtvis inte. Och jag är ledsen att det jag sa tolkades som kritik mot företagare som nu sitter i en omöjlig sits. Och, och det... Alltså givet vilken typ av politisk kultur vi har i det här landet, där man yttersta utkräver ansvar från ansvariga politiker eh, eller tjänstemän för den delen, så är det här ganska ovanligt måste jag säga, eh, att han på det här sättet då var, var tvungen att gå ut på sin Facebook och kommentera det här, men eh, det, det, det, det är som vanligt alltså att plånboksfrågorna, är liksom allt det på något sätt i Sverige som har varit under decennier i ja. princip med vissa undantag och sen det, det totala fokuset på näringslivet och företaget. Jag måste säga det att jag menar, jag har inte titulerat mig som Nassboll eller Nordboll men, men det står mig upp i halsen det här eviga enorma fokuset på, på företag i, i den här situationen alltså det blir den stora heta potatisen och diskussionen i, i den här pandeminspår i Sverige det, det, det är absurt tycker jag och det, det är extremt ovanligt att, att, en, att en minister på det här sättet ber om ursäkt för någonting Jo, det är en fin svensk paradgren sossarna kanske bemästrar den bättre än någon annan det räcker med att försöka att sätta sig in i en socialdemokrats huvud för att upptäcka att det är en hypermaterialistisk världsförskådning som skönjar sig där i deras gruggjärnor Och att allting i Sverige i grunden handlar om ekonomin. Det är allting som ska lösa här allt i ekonomin. Och det var därför man fick panik när SD kom in. För man insåg att det finns värderingar. Det finns människor som ser värderingar och de livsblut, livsbeslut som tillhör dessa värderingar som viktigare än ekonomin. Och folk blir helt vansinniga när de upptäcker att det finns människor som gör de här prioriteringarna. Och det kan vara folk från vänster till högerkanten som blir vansinniga när de inser att hela deras liv, allting de har satsat på, huset, bilen, hunden, resorna, Uh, säsongspass på Allsvenskan att det bara inte ses som statussymbol i andra människors ögon. Det gör dem helt vansinniga, det gör dem rädda, det gör dem förbannade, de känner sig förminskade. Jag bara Men varför respekterar du inte min nya Volvo XC90? Hur kan du? Varför blir du inte imponerad av mina, min tre veckors resa till Patong Beach? <laughs> alltså, <laughs> folk blir vansinniga. När, när man lyfter fram någonting som faktiskt är viktigare än ekonomin. Och det här är en trend, jag tror inte riktigt att folk, folk alltså jag kallar dem bland annat, ibland, det finns sådana som är moderat rasister. De vill ha exakt den här typen av utveckling minus babbarna för att babbarna förstör eventuellt deras utgång. Fredagsutgång, de förstör eventuellt för barn i skolorna. Jag kan ha sympati med det. Jag tycker att det, det är rimligt att kräva alldeles oavsett att vi ska ha en arbetsordning där svenskarna prioriteras. Men vad de inte förstår är att deras hypermaterialistiska och ekonomibesatthet alltid kommer att resultera i ungefär samma utveckling i samhället. Vi måste se bortom detta. Vi tar en paus där Och sen kommer vi tillbaka med opinionsläget Om ni gillar det ni har och vill höra mer Gå in på patreon.com Snedsträck och bli medlem idag För ett par tio får ni tillgång till bonusavsnitt Varje vecka, livesändningar och djupdykningar Nu tillbaka till showen Ja och det visar sig att Förtroendet för Tegnell och Löven Ökar dramatiskt Det här är månadens vad brukar du säga Piger? Komet. Månadens <laughs> komet här. Uh, ser vi uh, och det är det är en total uppslutning här bland det svenska folket näst intill i alla fall. Mm. För att kontrastera då det här är Aftonbladet demoskop så svarade folk i mars månad att 50 hade ganska eller mycket stort förtroende för folkhälsomyndigheten. Den siffran har nu stigit till 71%. Procent. Motsvarande siffror för regeringen är 53% procent idag mot 32% procent i mars månad. Och man kan fråga sig, är det så att folket är otroligt imponerande av hur den svenska regeringen och dess myndigheter har hanterat krisen? Det finns säkert en del som tycker att den så kallade svenska modellen är väldigt framgångsrik. Jag tror på det stora hela att om man ser på vilka effekter det har fått i samhället och hur folk rör sig så tror jag att, att det har varit ganska likartat andra länder. Alltså det har såklart funnits vissa länder som har infört en total karantän men i Sverige så räcker det med att en myndighet går ut och säger att jag kanske borde fundera på att inte göra det här. så följer de flesta det. Även om vi har sett vissa skräckexempel eh, där folk går runt i Uh, i afterscreen på diverse barer och där folk uh, umgås väldigt intimt utomhus uh, i stora klungor. Men överlag så tror jag att uh, folk har följt instruktionerna ganska väl och jag, jag tror att det här handlar väldigt mycket om att folk drar en kollektiv lättnadens suck över att läget inte har blivit allvarligare än vad man kunnat förvänta sig. Uh, det går ju såklart att göra jämfört med Sverige och resterande grannländer och jag, jag ser verkligen fram emot när krutröken har lagt sig att man ska kunna göra en, en jämförelse och se hur det har utvecklat sig i olika länder. Jag tror fortfarande läget är lite för tidigt för att dra några jättestora växlar på de siffror vi ser. Jag är inte särskilt skickad att göra en sån jämförelse men det finns jättemycket smarta människor på Twitter som redan på förhand vet precis hur det här kommer att utspela sig men jag tror helt enkelt att, jag tror att det var väldigt många som trodde att det här skulle bli betydligt allvarligare för en månad sedan än vad det är nu med förbehållet att saker och ting kan ju komma att ändras drastiskt. Vi vet alltså, jag vet inte, det är det enda jag vill säga. Jag kan bara konstatera att när man känner sig lättnad så, så är det såklart så att då då är så man du, har inte, benägen, du har ingen som magisk sparkula då? Nej, jag, jag, jag, har, jag vet gick. faktiskt inte. Jag vet inte vilka länder nej. som har gjort rätt, vilka länder som har gjort fel. Jag vet inte vad som kommer hända i Indien som har väldigt få smittade. Jag vet inte vad som kommer hända i Hongkong om det nu är så att det viruset är helt men omöjligt där, där att där piskar de ju. <laughs> ja, precis. Ja, alltså, inte med nej, men... precis. Om det är så här att viruset är helt ostoppbart, det, det är tydligt att... Det har varit mycket mer smittsamt än vad folk har trott. Men det verkar också som att det är betydligt mindre dödligt. Så alla fick rätt, alla fick fel. Grattis, klapp på huvudet. Grattis, Eskilstuna. Grattis, Eskilstuna. Så är det. Jag tänkte bara kort inflika där. PG-inflikning. För det första, jag vet inte om det är de flesta som, som följer de här i riktlinjerna, råden och rekommendationerna, RRR, men vi kan i alla fall säga att det är en betydande, betydande andel i alla fall, en del kanske till och med betydande, kanske de flesta, vi vet inte exakt säkert. Nu eh, kanske jag sticker ut hakan här lite grann, men jag undrar om det inte är så för, för du, du redogjorde ju för statsen där, alltså att det är nu i april är 70%, 71% för exakt, som, som gör tummen upp till Folkhälsomyndigheten och drygt, drygt 50 upp på regeringen som har mycket stort förtroende då. Vi har ju behandlat den här opinionsfrågan kopplat till corona i Sverige tidigare och då, då var det ju en... En annan mätning som, som inte har uppmärksammats i de större medierna, men där man ändå såg den här diskrepansen, eh, vilket jag också var inne på i det här avsnittet, tyra, eh, mellan olika partiers väljare. Så, så 30% har ju uppenbarligen inte mycket stort förtroende. Jag undrar om inte, det är många ST-väljare där. Kanske till och med KD, lite M och så. Och sen 50% procent Han är balist som... följare på Twitter. <laughs> Ja, jo, nej, men, ja. ja, precis. Men, men sen 50 procent av hälften som, som inte stödjer regeringen. Att, att, det, att det här eventuellt då kan vara mer politiserat bland väljarna än vad det är i realpolitiken, i den politiska diskursen i Sverige. Jag vet inte. Kan vara så. Kan vara så. Sen, sen tror jag också att de här siffrorna återspeglar, sig, eh, eller de återspeglar bristen på, på kritisk medialgranskning då. Ja, Men vi det får så säkert klart, anledning att återkomma till det ja, här senare. Absolut. Det tror jag också att den kritiska granskningen kommer komma i efterhand. Och det, det är väl lite så konstigt att även medierna drar sig för att polarisera starkt i vad, vad de upplever är kris, tider och kris. Det har, ju sett, det har vi sett förut under andra världskriget. Och det har ju gjorts väldigt sådär här efterhand storögda tagningar och reportage och dokumentärer. Jag tror till och med spelfilmer om hur svenska regeringen inte ville att svenska medier skulle ta på sig och agera någon slags eh, megafon åt den kritik som fanns för den dåvarande tyska regeringen. Utan i, i Sverige så ansåg man att det, det är bättre att ha lite locket på och försöka upprätthålla en slags neutral bild av Sverige även om den inte nödvändigtvis stämde överens med sanningen för att man befanns i ett krisläge. Så, så det kan jag väl förstå. Jag ser också här allmänhetens generella förtroende för krishanteringen ökar också och är starkt. Cirka 64 procent har förtroende. Och som sagt, alltså det, det, det är vår. Det, är inte blivit, det har inte blivit lika allvarligt som man kunde som de flesta förväntade sig att det skulle bli för en månad sedan. Och därför så tror jag att folk äh, yppar en lättnadssuck. Och sen om det är motiverat eller inte. Jag vet inte det får vi helt enkelt iaktta En annan aspekt av opinionssverige som jag tycker är ganska intressant och möjligen något oroväckande är ju den här affärska sifomätningen som visar att ja, det här är ju ingen jättestor och chockerande nyhet men sjukvården är ohotat den numera viktigaste politiska frågan för svenska. och den var faktiskt det även innan den här uh, krisen. Uh, de, här de här mätningarna uh, kontrasteras eller det är två mätningar. Det är en mätning från riks i samband med riksdagsval 2018 och den andra mätningen är alltså helt färsk. Och Det handlar om, som jag var inne på, de viktigaste politiska frågorna för väljarna. Och vad vi kan se här är att uh, sjukvården Eh, prioriteras av 50% det var den viktigaste frågan inför valet 2018 och nu prioriteras den av 69% och det kan väl, eh, vi kan väl dra slutsatsen att hade sjukvården varit väl fungerande så hade det inte varit en politiskt brännande fråga, vilket innebär att insikten om bristerna i svensk sjukvård var alltså ganska tämligen goda även hos väljarpopulasen redan för eh, ett och ett halvt år sedan det finns säkerligen mätningar som visar att den var extremt prioriterad. Det här har ju varit en debatt som har för sig gått ja, egentligen under hela vår livstid. Man kan ju undra om det är någonting normalt eller om sjukvården ska vara så omdebatterad och kontroversiell. Vi kan också se i samband med det här att ekonomin, frågan om landets ekonomi, seglar verkligen upp i toppen. Från att ha legat på jag tror det. kanske plats 7-8 till att nu gå upp och bli den andra viktigaste frågan. 45% anser att det är den viktigaste frågan. Vad som också har hänt då är att frågor som vi kan tycka är väldigt tätt sammankopplade med frågan om ekonomi och över sjukvården, det vill säga invandring och integration. De frågorna har nedprioriterats ganska kraftigt. Vi ser att invandringen har gått från att vara den tredje viktigaste frågan till att bli den åttonde viktigaste frågan. Och integrationen för många är en synonym till invandring eh, har gått från plats fem till plats nio. Eh, och det, här, det här kan ju ses som oroväckande kortsiktigt. Och, och det kan ju också sammankopplas med tappet för SD-opinionen när man ligger ner nästan 5% procent jämfört med hur man låg i slutet på februari i alla fall. Det här är ju, ska vi säga, vänsterrörelsernas äh, äh, önskedröm, våta dröm i Sverige att äh, den politiska diskursen i Sverige ska handla just om ekonomi, ja. plånboksfrågor och klass och så. Att det, det, att, att det kommer vara ett väldigt tufft läge för partier som säder och ja, AFS också i den mån de, de kommer in i debatten på något sätt. Så det, det, det är intressant att, att notera den här trenden och vi får se hur resten kommer att hantera den, den svängningen. det är jag, precis och om du med vänsterrörelserna även menar liberalerna borgarna så ja absolut de omfattas också av det här. Vad jag kan eh, säga som kanske ett plåster på såren här det är ju att när vi väl hamnar i frågan och diskussionen om, om ekonomi så finns det idag en betydligt mer sundare inställning till invandring, misslyckandet av integrationen. Man, man kallar ju det här för en integrationsskuld och jag förstår inte riktigt vad syftet med det är. Är det att mena att vi som svenskar har någon slags ekonomisk skuld till babbarna för att de inte klarar av att eh, ta del av i princip gratis utbildning, vård omsorg och hantera det som ska vi säga icke-barbarer utan som någon form av civiliserade människor. Är det vårt problem att, att de väljer att istället för att genomgå en utbildning och starta ett företag, ägna sig åt knarklagning, grovt våld är, är det vårt fel att de inte klarar av en normal skolgång? Nej, det är klart inte vårt fel men kostnaderna kopplas till invandring och integration på ett helt annat sätt gjort för. Man har ju som sagt hittat på egna ord här då. Ja. Som ska indikera skuld och svenska. Men likväl så finns det ord för att beskriva den enorma omfattningen av de här kostnaderna. Och vi såg en rapport idag. även om vi kommer hinna gå igenom den här. men går igenom bonus kanske, Som visar på hur, hur långt ifrån arbetet uh, de här, uh, den här grupperingen, uh, utlandsfödda uh, och även andra tredje generations tror jag till och med Uh, som, uh, som, som har sitt ursprung i diverse Hur pass tungt de belastar den svenska ekonomin. Så jag tror ändå att uh, man kommer klara av från nästa om man inte är helt patetiskt sämst att klara av att göra kopplingen mellan integration, invandring och ekonomin och pivotera frågan tillbaka till ett område som man faktiskt uh, behärskar. Så jag är inte jätteorolig över att de här områdena har hamnat långt ner. Ekonomin är och även rätts, rättsfrågorna är så intimt kopplade med invandringen så att man Kommer nog klara av att ta den debatten. Vi kan väl hoppas. <laughs> I alla fall. Jag får Vi får se. Uh, sist men inte minst då. Sist men störst. Förtroendet för Tegnell och Löven ökar kraftigt. Och det är... Uh, eller vänta nu, där är den jag tagit. <laughs> du får nog klippa bort det. Ja, <laughs> uh, nej, jag, jag, jag kan ha kvar det. Det är lugnt. Jag, jag visar min mänsklighet. Uh, är förtro klart. Förtroendet för Löfven i en annan mätning då uh, som uh, alla svår uh, lilla krackelacka, kraxlena uh, är snornöjd över, Lena Molin. Uh, det visar att uh, förtroendet för Löfven har ökat 19 procent enheter på en månad. Och det här är enligt snor ett, ett resultat av coronakrisen. Och hon säger så här att hon säger så här, det brukar ju leda till ett stärkt förtroende för en politisk ledning när man genomgår en kris under förutsättning att de inte gör bort sig. Och det har, de inte, och det har inte den här regeringen gjort, i alla fall inte än. Ja och jag kan bara säga att det är jättesvårt att veta huruvida regeringen gjort bort sig eller inte när vi inte har facit. Vi är alltså fortfarande mitt uppe i någonting. Det kan man, de här, de här hanteringen och siffrorna och alla häftiga grafer som alla är experter på kan ju tolkas lite hur som helst i dagsläget. Jag kan ju bara konstatera här att samtidigt som förtroendet för Löfven har ökat kraftigt så har det minskat betydande för både Jimmy Åkesson och Jonas Sjöstedt som båda backar 5%. Det är lite intressant att Jonas Sjöstedt seglade upp som hela Sveriges mysfarbror när folk visste att han skulle avgå. Jag, jag vet inte vad... Vet inte vad det, det är inte som att det skett en vänstervåg innan i den här krisen, men Jonas Sjöstedt gick upp som en raket, eller hur? Mm. Och, och det gjorde han... Inte en, inte en komet. Nej, precis. Nu, nu, nu går han ner som en komet. Men kan du... Jag ställer en öppen fråga här till dig, P.G. Kan du förklara varför den här enorma ökningen kom i samband med att han annonserade sin avgång? Är det för att han inte upplevs som farlig och att man typ signalerar att vi höll inte med varandra politiskt men jag kommer ändå jag kommer ändå sakna er. På något sätt resonerar folk som blir tillfrågade om popularitet i sitt huvud att de vill tycka bra om honom nu när han ändå ska lämna politiken. Varför har han ökat så enormt mycket de senaste månaderna? Ja, det är... Jag, jag vet inte, jag, jag, jag skriver inte på Dagens äh, etc. Men äh, vi kan väl säga så här att de har ju kommit mer i fokus sedan han aviserade sin avgång. Och då är det kanske så att människor upplever det som att äh, ja, men de, de tänker tillbaka på, på hans år och ja. hans insatser och liksom vill kredda honom. Det, det är någon sån här typ av nostalgi. Alltså jag jag ju faktiskt... Ja. Jag har varit positivt inställd till Jonas Sjöstedt. Alltså, han är inte en man som det är lätt att tycka jätteilla om, om man säger så. Jag tycker han är ganska rolig när han spänner ögonen i Jimmy också med debatter och, och säger med lite sådär spelad ilska Jimmy Åkesson verkligen enuncierar han, han namn varenda stad. Han är, ju en, han är ju en, en av få också som, som uh, verkligen får Uh, Jimpa och hamnar balans. Han kan kallar ja. SD för ett parti. <laughs> alltså Jimmy blir ju så extremt provocerad av det. Han tappar på en <laughs> totalt. <laughs> jo och jag har alltid tyckt att du vet, på grund av kommuniststämpen så har ja, men Vänsterpartiet blir lite behandlade som ett ganska oseriöst parti med, med tungt ideologiskt bagage. Och där kan jag känna att jag har en viss sympati eftersom det är så SD- blev behandlade när jag var med och blir behandlade till viss del idag. Det är så lätt att dra upp den här. Ja, men ni har nynazistiska rötter, vilket jag vilket inte stämmer. Det stämmer inte. Det startades, startades som ett alltså ett, ett typ av om, om, man ska, om man ska smeta någon beteckning på dem kan man väl säga att de var lite smygfascister möjligen. Men det var alltså det var ett ganska. Ja. Alltså det var socialt. Ja, men precis. Det var lite socialdemokrati sprinklat med lite nationalism. Alltså nationalsocialism, ja, okej, okay, ja, ja, om du vill göra den kopplingen. Men eh, då tycker jag faktiskt att sossarna har, har lite bättre belägg för att. Ja, jag, jag tycker det är, det är ett orättvist sätt att stigmatisera ett parti på. Uh, och jag tycker att det finns, finns skäl för en omvärdering men uh, de har ju faktiskt SD blivit tagna på allvar i, i diverse kommuner som de nu med roddar. bland annat uh, Sövesborg ska det ha gått SD Sövesborg ska väldigt bra ifrån oss. våran uh, ja. vän Louis Eriksson, före detta ja, vän, Ja men, men precis uh, Jimbo där han, han har ju hamnat i bakvattnet och i, uh, tydligen kofandes hemma då sedan ett antal veckor tillbaka men eh där Louise eh, Antibög eh, mästare i Solesborg Eriksson hon har ju då, eh, lyckats och visa på att eh, ja, eh, på, på, på en annan utveckling. Ehm tillhör ju en av de här kommunerna då i Blekinge eh, och i södra Sverige. Där SD har makten. De har tagit makten, Och de styr då tillsammans med Moderaterna, KD, ett lokalt parti, eh, Solpartiet, SHL-partiet. Eh, och nu har de då... För vi har ju sett... Vi, har ju, vi, vi ser ju de här varje månad olika opinionsmätningar på riksnivå och, och sådana saker. Det som är desto mer sällsynt är ju då de här lokala eh, opinionsundersökningarna. De lokala och regionala. Och de brukar vanligtvis sedan göras... Ja, typ mest i valtider, antingen för att boosta eh, partiets självförtroende medialt eller veta vad man uttaget ger sig in i valröret och nu ser stödet ut sedan det föregående valet för fyra år sedan. Eh, men i det här fallet så har då, jag tolkar det som att Sverigemokraterna har beställt den här mätningen från SIFO. Och SIFO har ju funnits sedan 60-talet i Sverige, är eh, ja, ett av de största och mest respekterade opinionsinstituten, tidigare har i samarbetet med det här Centi Research, de här norrbaggarna då. Men i alla fall så har man gjort en mätning här från SIFOS håll. 500 telefonintervjuer och SD då är den stora vinnaren. SD ökar från 29% till 36% i Södersborgs kommun. Samtidigt som backar Moderaterna två procentenheter. heter. demokraterna backar lika så. Med 6 procentenheter och i övrigt så är det ganska oförändrat då även det här lokala partiet backar. Så jag tror att SD har tagit en del från de här lokala partierna. Men det är intressant att notera i alla fall att i Södersborg då där Jimmy och egen sambo, Louise Eriksson styr, där har man gått fram och det är någonting som SD är såklart är väldigt stolta över. Jag tror att det här handlar om ett långsiktigt arbete där till skillnad till exempel från den här Skånska kommunen Hörby som jag har pratat om lite grann i ett avsnitt tidigare. Eller två. Äh, där äh, har det varit lite turbulens. med i så har man ändå. Man har förvisso haft en medial turbulens. Äh, där man har kritiserat den här perversa. Äh, <hör> Kulturbolsjevistiska kulturen. Äh, och där man ja, har velat ha bort då den här HBT-flaggan och sådana saker. <hör> äh, man har också haft en, en lite mer proaktiv hållning faktiskt. Jag vet inte om det har spelat in på något sätt. Den här mätningen är gjorde under andra delarna av mars. Men man har i alla fall haft en mer proaktiv hållning gällande corona då. Liksom man har haft i moderata Staffanstorp i Skåne. Så ja, det, det går bra förresten lokalt i alla fall. Men på riksnivå så har de såklart hamnat i bakvattnet där. Jag undrar om, om Jimmy får lära sig lite grann där av Lulu eller hur de gör där hemma. Ja, det går väl bra på andra ställen också. Det är inte bara Serviceborg som är veckans raket här veckans lokala raket även Jävleborg har, har utmärkt sig. Ja precis. Vi vet vi desto mindre om opinionsläget i Jävleborg då Lil Norland av, av vissa kallat. Men det är ju för övrigt då Louise Eggersons gamla hemtrakter där och hennes Uh, ja, hennes uh, partikollegor har ju då uh, följt i uh, Louis Spår uh, gällande just den här HBT-lobbynsflagga. Uh, HBT-P menar du? HBT-P, ursäkta så mycket. Uh, de vill, de, de, uh, Sverigedemokraterna i Gävleborg vill faktiskt förbjuda den här avskyvärda flaggan då i regionförmäktige. Alltså motsvarat den till riksdagen fast på regional, på landstingsnivå. Det här har faktiskt även min gamla kommunförening här i Uppsala tidigare motionerat det här ämnet. Och det här är ju lite grann av en känslig fråga inom samkönningen nu för tiden, som det nu mera finns en HBT-P-lobby inom partiet. Inte minst inom ungdomsbundet, inte minst genom Tobias Andersson och hans tidigare flickvän Hilda Frick. Eh, Isabella Eliasson som har deltagit i Pride-Tåg och stolt med det, eh, som, som tillhör då den här nationella eh, arbetsgruppen eh, på, på riksnivå i Ljungsvenskarna. Men eh, det finns i alla fall på positiva exempel ute i landet. Och, eh, där har som sagt SD Allborg och även SD Uppsala, möjligtvis även andra, men eh, förmodligen ganska få föreningar gått i motsatt riktning där man inte lägger sig platt för den här den här eh, Sodom och Gomorra-lobbyn som, som är väldigt stark i Sverige såklart. Och Apropos att inte lägga sig platt då, så har vi ju noterat här på redaktionen att SDs försvarspolitiska talesperson Roger Richtoff. Han, han har inte begått en sån här Karlssonsk natt. Facebook-uppdatering men under i alla fall lördagkvällen så gick då Roger Riktoft, som sitter för sammokraterna som ledamot och gruppledare och talesperson i försvarskottet i Sveriges Liksdag, gått ut och skrivit följande på sin Facebook jag citerar att värna den svenska folkstammen och vårt fantastiska kulturarv borde vara en av de viktigaste uppgifterna för våra folkvalda slutsetat Fyrskjutsingen Ja, vad, vad tycker vi om det citatet, Chris? Ja, det är det är fräckt. Jag gillar det. Väldigt fräckt. Vågat. Mycket vågat. Hälften vunnet. Det är upplyftande. Och vet inte... Det är ingenting som jag skulle vilja kontrasignera i alla fall. Men det är inte så särdemokraterna brukar uttrycka sig. Det är inte så Linus uh, Byling har stått på otaliga internutbildningar inom SD och, och eh, predikat om kommunikationsplanen. Eh, det är inte så det brukar låta. Så att säga att man ska värna den här svenska folkstammen, det, det är lite magstarkt för att ta SD, men eh, det verkar inte ha blivit någon medial uppmärksammande av det här i alla fall. Ja, det har inte blivit någon medial styrm men Det kanske kommer, men han gick väl ut i den en uppdatering också där han eh, förtydligade. Ja, nej men på Malmö har har ändå fått eh, viss kritik från vänsterhåll. Jag såg att det är inte rasist men och Tobias Hubenett, du vet vårt kollejaniska adoptivbarn eh, har, har ju gått ut och ja, riktat en bredsida mot eh, Roger richtoff ja, Han kommer med information som dessutom var direkt felaktig. Så ni kan ju bortse från från vissa delar av det smutsiga på hoppet i alla fall. Han får fan skärpas. Jag blir lite tveksam till honom där nu när jag ser sådana uppenbara och grova faktafel. Men nej, jo, precis det jag kommer Men det, den stora frågan är ju, här är ju då om Roger Riktoff är vår, vår boomer i riksdagen. Ja, så alltså, jag, jag och Roger har ju Roger haft mina duster. Det fick du bevittna. Du ligger säkert och drömmer, mardrömmar om det till den här dagen. <laughs> Var du där på plats då när han skrev? Alltså mig? jag själv blivit ut Ja just det, du var ju faktiskt sekreterare i deo gruppen distriktsordförandegruppen. Ja, precis. Mycket Exakt. anteckningar som du skrev då, som sen du delade av det andra, eller <laughs> hur var det med det? Ja, det var många anteckningar, både där och som förbundsekreterare. <laughs> väldigt frenetiskt och idiotiskt skrivande för min sida. Verkligen, ja. Ja, men vi stannar kvar på riksdagskansliet lite till, tycker jag. För att eh, Anna Dahlberg, ledarskribent på Expressen, hon begick en kronika om vad, vad liksom som händer, vad hände med SD, varför de kollapsat. Hon kommer med kritik som jag tycker är rimlig. Och jag, jag vet att det här är en kritik som har eh, förekommit på Expressens ledarsida tidigare. Expressen har nog väldigt god insikt i SD. På ett sätt som andra inte har för att de, de kan se bortom det här med rasiststämpel och faktiskt gå lite djupare och utvärdera SD som parti där man jämför partiets organisation med andra partier så vad hon skriver här är att kontentan ja, av artikeln är att Jimmy inte riktigt är en person man kan lita på i krissammanhang och då är det inte den här interna krisen som, som SD är extremt duktiga på utan det är alltså en extern kris och bland annat så skriver hon att Sverigedemokraterna är dåliga på policy trots att partiet nu numera borde ha tillgång till stora utredningsresurser kommer det sälla några genomarbetade förslag därifrån. Det gäller även på SDs hemmaplan, migrationspolitiken men är ännu mer påtagligt på andra sakområden. Och det här stämmer helt och hållet, jag skriver under på det här, det stämde när jag var med i partiet, när jag jobbade och det stämmer även nu. Och man, man, man kan ju fråga sig då. Det gör säkert folk. Varför har SD inte den professionaliteten som andra partier? Varför flubbar man med att boka pressrum? Varför kommer man med förslag som inte ser särskilt genomarbetade ut? Varför, varför har Jimmy blivit fått byxorna neddragna väldigt många gånger när det kommer till eh, exempelvis frågor om budgetar och liknande? Han verkar ganska... Dåligt påläst många gånger. och det, Jag kan förklara lite varför. Det handlar om. Usel efterhållning. Alltså det handlar om. Brist på rutiner. Det handlar om brist på ansvarsutkrävande. Alltså du kan komma undan med ganska mycket det. Under min tid. Så var det väldigt slappt. Jag tror att det har blivit lite bättre. Men det handlar om brist på sakkunniga. Det handlar om en ganska stor eftersläpning också. Man anställde ju ganska många personer. Tidigt som, låt oss vara helt ärliga nu, ganska inkompetenta personer eh, som, som fick stort ansvar och som inte kunde leverera och sen så efter ett tag så var det för sent att göra sig av med dem på grund av hur eh, lagen om anställningsskydd ser ut i Sverige. Det var ju, det var ju lite grann så här tio små negerpojkar också. Det föll bort en, en, ja. en efter en. Jo, du var en av få överlevande jag var ändå för överlevande, men jag kan också vara helt ärlig och säga att dels så, jag hade ju min roll som budgetchef och jag försökte ju agera efter bästa förmåga och jag har ändå kunnat se att mitt arbete har stått sig med det arbete som levereras idag. Men jag kan också säga att det var väldigt mycket otydligheter, det var väldigt otydligt ledarskap uh, i, i alla de beslutande sammanhangen, det var väldigt mycket ad hoc Alltså allting är väldigt mycket sista minut, sista sekund på ett sätt som du inte kan föreställa dig. Du tror ju att en sån här storpolitisk organisation ska ha väldigt strikta rutiner, att det ska vara en väldigt tydlig ansvarstrappa, det ska vara ansvarsutkrävande, det ska vara deadlines som hålls etc. Men väldigt mycket av det här är ad hoc och jag tror att två förklaringarna kan dels vara Uh, Mattias Karlsson som vi faktiskt var gruppledare uh, under, ska vi se nu, ja, åtminstone 2014 till, till 2018 och tills Vinge tog över. Uh, innan det så var väl uh, Björn Söder gruppledare va? Och precis, han, har, och han, och avgick, han var partisekreterare samtidigt. Precis, så. han avvick båda samtidigt. Mattias Karlsson tog över och sen lämnade han över till Henrik Vinge men det var väl 2019 så det var ganska nyligen va? Det var i november. Kan det, i samband med landstagen han ja. valdes som vice där. Precis. Han valde som vice och samtidigt så fick han ta över gruppledarklubban. Så, så vi får väl se hur det utvecklar sig. Det är ganska mycket som vilar på eh, den unge Vinges axlar. Vi får se om han tar vingar och eh, faktiskt börjar flyga. Eh, men, får, men Får bli lite mer bred axlat kanske. Oj, oj, oj. oj. Utmanar honom eller? Du, du, har ju, du, du, precis, du, du är naturligt stark också Din den jäkla bäst ja, du, du tillhör den här, den här De hittade en ny människoras I någon rysk gruva där. Alltså, du är stark... du måste Vad var det du kallade du med mig för På riksasymmet där När jag var igång wow. Beast from Beast, east? The, beast from the east ja. oj, oj, oj, du, oj, oj. Jag har haft så många smeknamn på dig så att det skulle bli löjligt om vi upprepar alla här men det handlar dels om, om eh, Mattias Karlssons bristande organisationsförmåga som tar sig alla möjliga och omöjliga uttryck. Och sen så handlar det också om, om Jimmy Åkessons ointresse för detaljer. Alltså Jimmy Oksson är väldigt mycket the big picture guy. Mycket makro. Men han kan ju inte för sitt liv läsa igenom förslagen som läggs i hans namn. Alltså säga vad man vill om alla andra nu kör jag så här Jag vill inte den här personen egentligen. Men, ja, men alltså, så här är det. Nu, nu har inte jag detaljkunskap i hur det ser ut i de andra partierna. Kristersson, Annie Löf och Jonas Oscar Sjöstedt, Jonas Sjöstedt, Löf. Löf. Annie, vad sa du? Löf, Annie Löf. Annie Löf. Löf ja. Ja, Annie Löf. Det slår mig ändå som människor som faktiskt läser igenom dokumenten de får på bordet. För att de vet att detta av deras jobb är att kunna de här siffrorna, förstå resonemangen i budgeten, särskilt när man på, på områden där man blir attackerade. Det är väldigt sällan man ser en annan partiledare stå där helt svarslös som Jim har gjort på i flera tal jag tror senaste gången var Ebba Busch då hette hon Ebba Busch Thor när hon pratade om en svensk kulturkanon och inte kunde eh, upprepa, hon, hon kunde inte placera många av eh, Sämre Lagerlöfs kändaste titlar. K-kanon. K ja. Mm. Så, så, så hur som haver, det här är ett problem som återfinns i den absoluta toppen. Det är ingenting jag säger bara för att jag hatar de här personerna. Utan... Jag hatar dem. Säg, säg som jag. Du, du kan få säga det Du kan få säga det. Det här genomsyrar ju hela verksamheten. Det var så jag som arbetade väldigt intimt. Upplevde. Jag upplevde en stor otydlighet, jag upplevde väldigt ansvarsutkrävande vilket ledde till att jag levererade sämre produkter helt enkelt. Och då kanske man skulle tycka att jag borde haft en disciplinen och jobba helt på egen hand. Jag jobbade väldigt mycket på egen hand men det finns, det finns tillfällen där man måste få väldigt tydlig styrning med väldigt tydliga datum etc. Och Det, det kan inte vara eh, den här otydligheten som jag upplever att organisationen är ganska drabbad av. Och det påverkar hur man levererar politiska produkter. Och där har de andra partierna ett stort försprång, trots tio års erfarenhet från nästan nu. inte ett vara, så, Det kan inte vara så, precis. Man kan skylla på mell mellanchefer, man kan skylla på um, uselpersonal, etc. Men det funkar kanske de första ett, två, tre åren. Men när samma strukturella problem i stort kvarstår, då måste det, vara, då måste det bli en fråga om ledarskap. För då har inte ledarskapet tagit de nödvändiga besluten som gör att organisationen förbättras. Och jag vet att det är bättre idag än bara var när jag var där. När jag var där, fram, framförallt 2014-2018, väldigt dåliga år. 2010-2014 var bättre. Det var när du kom in som allting blev... Sämre. Jag som Nej, det var alltid. inte ditt fel. Du satt faktiskt lite i, i politiken. karaktär. Ja, alltså det karantän. var ju legstugan när jag satt i riksdagen. Det var ju noll partidisciplin. Noll. Alltså det... Du, du nu har det en viss uppskärpning ja. som jag har förstått det uh, precis uh, yeah. du satt ju också i eu så du hade ju faktiskt inte så mycket med riksdagsarbetet EU-nämnden är väldigt speciellt så du kan ju alltid åtminstone Du där... får det låta som att du inte gjorde någonting under mina riksdagsårigheter men jag hade ju i alla fall nej, ingenting nej, nej, nej. med budgeten exakt, göra. det var det jag menade budgeten. jag försökte ja. rädda dig och du tog det som en nägg så nu näggar du själv onövande Jag vi klippa bort det ska ja, apropå... jag bara Ja, mycket äh. Nej, jag, jag, jag vet att vi har min, min kära gode Chris väldigt mycket att, att avhandla, men jag måste bara. Jag måste bara. Eh, du har ju. Ja, fast den kommer ju tillbaka till dig, förstår du väl? <laughs> Så här är det i alla fall. att Det finns mycket härsket eh, smör och skit i SD som, som har börjat rensas upp. Vi såg inte minst det i höstas med den här ganska brutala utrensningen i partistyrelsen i Kärmekaterna på Tomken kulisserna i PS. Uh, och apropå då härsket smör, så, och apropå just budgetar, så det, det här är bara en anekdot som du har dragit flera gånger. Jag tycker det är något så roligt, jag tycker vi borde dela med oss av den till lyssnarna. Kan inte du bara beskriva hur SDs dåvarande ekonomisk och politisk e-talets agerade i samband med eh, det här budgetsläppet som SD hade inn innan man kom in i riksdagen för Isra. Men det var någonting i Landskrona där det var någon USB-sticka. Kan inte du bara dra den lite kort? Ja, den lilla historien. Herregud, du tog mig eh, på sängen här. Kontentan, eh, det här var alltså, det här var 2011 tror jag faktiskt. Eh, var det. det var hans andra omgång i, i budgetsammanhang. Och vi väntade ju på att han skulle leverera den eh, grundläggande uträkningen. Tror jag. Jag inte exakt vad han, men det, det var av betydelse för själva budgetsamarbetet. Och han duckade och duckade. Han kom inte in på möten. Han vägrade skicka den här... Var han i, korv, var han i eller Ja, det? nej. Det var ju tydligen alldeles svårt för honom att jobba i en korvkiosk. Han klarade inte av det, arbetsträningen, att jobba i korvkiosken. Han, han, fick, han fick ont i huvudet, tror jag han sa. Jo, så han ska leverera den ganska centrala uträkningen. Eh, och han duckar och duckar och duckar. Eller vänta nu, förlåt. Eftersom du tog mig på sängen här nu. Du kan inte, du kan inte bara slänga den här bajsmackan i, i mitt ansikte här. Det, var, det måste vara... Jag bajsmacka. Ja, precis. Eh, det måste vara eh, introduktionstexten. Alltså själva, själva... Vi hade ju det då i alla fall. Jag, jag satt ju inte i budgetgruppen då ska jag sägas. Men jag satt ju med på alla viktiga möten. Så det, det, var, det var själva texten för att lägga fram eh, bilden. Alltså sammanfattning kan du kalla det för. Och det bara inkom inte och det inkom inte. Mailade, mailade, ringde. Frågade när ska du när komma in med det här? När ska du komma in med det här? Och till slut och så får vi in honom på ett möte. Och alla sitter där och Jimmy är så. Du vet inte ofta Jimmy blir förbannad. Alltså när han blir förbannad då minns man det. Jag mig ju väldigt, väldigt mycket av oh ja. pokerface. Jag minns fortfarande när han skällde ut med en krogkö på Söder 2010. Liksom. Det, ah. det, det minns man för livet. Vad hade du gjort då? Ja, det, det han, han fattade att jag gjorde vissa olämpliga saker okay. gentemot någon i hans närhet. <laughs> ja, det, det, det, <laughs> jag det kan inte man... säga hur det egentligen var. Men, jo. Ja. men jag kan ju säga att du inte du har inte varit ensam om att dra på dig ansvrede i det sammanhanget men eh, så, så så det om det eh, vi sitter på mötet där alla blickar på Johnny och du vet han ser ju så jäkla skuld ut och så, det, det är nästan som att någon ställer så här kontrollfråga har ah, du har du har du den här, har du den här presentationen då? har du gjort prep? har du gjort texten har du gjort din show prep och Johnny bara åh, men, men... han smackar väldigt mycket han talar du är en före detta kollega så du har umgåtts väldigt, väldigt intensivt. Jag ja. ja men eh, Jag har det på USB-minne, men, men eh, eh, jag glömde det hemma. Man ser, man ser bara mörk... hunden åt uppläxan. <laughs> ja, man ser hur mörkret bara faller över Jimmy. Han sitter och skakar. Och du vet, det, det var verkligen så att alla, alla satte in och bara skakade på huvudet bara nej, det här, det här är inte seriöst. Och, och Jonne var i princip tvungen att lämna rummet. Och sen eh, var det kortare eftersom han byttes ut då mot Sven-Olof Sellström, va? Var var ju, eh, finans... Nej, först var det Erik och sen var det Sven. Ja, ah, just det, precis. Ja, Erik kom in på ett hörn. Ja, just det, Erik satt ju faktiskt. Du, du, ser, du ser, jag måste preppa på sånt där. Ja, uh... ah, jag får be om ursäkt för det. Men jag, jag, jag, den här historien har du berättat flera gånger. Så det här var så Johnny... Ja, nu släpper han efterbång. Johnny fucking Skalin. Ja. Ah som är lite grann av en veteran inom partiet idag och han var alltså ekonomisk, politiskt talesman, man, person hen. <går> och jag menar, han kunde inte göra någonting och du, du har bara beskrivit det som målande tidigare och lika så idag men det, det här säger någonting, alltså det är ju någon anekdot, men det säger någonting om den ja. brist på seriositetsnivå seri seri seri seri seri seri seri inom Sverigemokraterna som har varit härskande under många år. Ja, han hoppade ur finansutskottet 2012 i början där och så satt Erik Almqvist fram tills järnörsskandalen då, fram tills november 2012, sen försvann han där officiellt sa ja, vi kan väl någon gång i, i mitten på 2012, det var ju ett par svettiga månader av förhandlingar där, <laughs> minns jag. Ja just det. Ja. Det är också någonting vi får, uh, vi får ta upp i ett, ett framtida sd avsnitt ah, Jag ber om ursäkt för att jag inte minns alla detaljer, klart. Men uh, där har ni utväggningen. Det, det var en oh, fantastisk, det, det, det var riktigt jobbigt, faktiskt. Ja, för att avsluta min tagning då. Uh, jo, hon tar upp det här med den här studien som kom ut nu från entreprenörskapsforum som visar att det tar... 13 år innan hälften av utlandsfödda kan försörja sig själva i Sverige i snitt. Då. Och det innebär ju att väldigt många aldrig någonsin jobbar. Bland personer födda i Afrika och Mellanöstern ligger självförsörjningsgraden på 38 respektive 36%. procent. I Sverige så har vi ju ett system som är uppbyggt för att åtminstone, åtminstone runt 80-85%. procent är arbetsför. Alltså vi har ju en arbetslöshet nu på, vad är den ligger nu På 7% ungefär. Det ses väl som lite högt. Och det, det beror ju på att nästan alla svenska jobbar. Medan uh, sysselsättningsgraden hos utlandsfödda kvinnor från exempelvis Afrika är ja, katastrofal. Fullkomligt katastrofal. Det här är en bomb som tickar, som har tickat många år. Och det kanske krävs en sån här typ av ekonomisk kris, kris för att den ska explodera. Vilket har varit en orsak till att vi ändå har kunnat se vissa vita piller i det här. Uh, I att det måste bli väldigt jobbigt. Folk måste känna lite uh, ekonomisk smärta. För att uh, man måste kunna prioritera det som är viktigt. Och det, det, det är bara konstaterande av att det kan vara en positiv sideffekt av en ganska jobbig situation- det, det förstår vem som helst. Slutligen då så tycker jag att det är kul att Anna här tar upp att hon säger att vi talar om ett parti som har bespottats, tystats med Bovisel och attackerats av vänsterextremister, portats från hyrarlokaler och straffats med avsked utslutningar på det individuella planet men Åkesson och kretsen runt dem har fortsatt framåt med målbilden tidigt klar för sig trots ett kompakt motstånd från omgivningen. Och jag tycker bara att uh, det var lite trist att hon inte nämnde sig själv där. Vi minns ju alla hennes krönika från 2010 med rubriken Rösta nej till hatet. Där hon ägnade sig åt avancerad brunsmetning. Mm. Någonting hon aldrig riktigt vidkänts vid. Har, jag tror hon aldrig faktiskt har skrivit om hennes egen inställning utan hon har bara hoppat förbi det lite grann. Men hon var ju en riktig hysterika. Även hon när det begav sig på den gamla goda mm. SD-bashing-tiden nu var så hon som skrev den när, när Estes valsedel låg i någon eller någon på. Bespottad. Besudlad. Ah. Ja. Okay. ja det okay. var det. På tal om bespottad och besudlad. Vi har, jag har hört att eh, allas, vår lilla favoritknähund i Washington. Vårt eh, utsända eh, knähund i Washington, Mattias Karlsson. Han, han har tillfredsställt sina nya hussar här hans finansiärer av Oikos genom att sitta och hejta på Kina, som Kiddsen säger. Mm. Så, det, det är mycket riktigt som du säger att äh, Mattias Karlsson, han är ju, ska vi tillägga då, <coughs> även... Äh, Internationell sekreterare eh, nu för tiden i usa partistyrelse Tidigare var det ju då Kent så och jag tror Peter Lundgren var det ett tag När man började fasa ut Kenta eh, Men eh, mycket riktigt husse har visat vägen Vi har sett eh, neokonservativa eh, intressen i både USA och på annat håll Som driver det här eh, väldigt hårda anti-kinesiska narrativet och Mattias Karlsson har ju varit på ett antal resor eh, på andra sidan på nu. Eh, och vi har ju pratat om de här kopplingarna till just eh, Washington eh, tiden när vi har granskat oinkos. Och frågan är ju då vem som har groomat eh, matte, köttbullepatrioten Karlsson här. Rubriken på det här seminariet, då som ska hållas den 23 april. Det är Is China the New Global Threat? Och där på annonseras D Mattias och sen är det tre Europa parlamentariker från Italien, Polen och Spanien. Och det är ju väldigt intressant, då att samkarna som i princip ska vi säga. Om vi då ska äh, se den här, om vi ska vara the big picture guy här som, som du äh, sa att Jim också när äh, Sverigedemokraterna har ju i princip ingen utrikespolitik. Man har suttit ett decennium i, SDS, äh, i, i, i Sveriges riksdag, har SD suttit där. Äh, men det är väldigt få egentligen utrikespolitiska frågor som Sverigedemokraterna har tagit ställning i. Uh, Julia Kronlid har ju varit den som har, har haft, uh, förvisso kanske något otacksamma ansvaret att, att basa för det här. Och hon har ju mest uh, då, uh, vurmat för kristna i Mellanöstern. Uh, Marcus Wiesel har kommit in med kurdfrågan. Mer bistånd. Mer bistånd, mer, mer bistånd såklart. Allt biståndet. Alltså STS utrikespolitik är snarare en biståndspolitik. Nej, nej, precis. Vi... STS biståndspolitik är att Julia inte vill känna sig obekväm hos sina biståndskollegor från, från de andra partierna. Aj, Och därför ska ja. För, vi då, därför då blir det då, satsa... dålig ställning där i Jag har själv suttit med på de här sektormatterna ja. i Ja. Och det, hon, hon, vill inte, hon vill inte vara obekväm helt enkelt. Nej. Hon vill vara ha den här duktiga flickan. Och, och till hennes försvar ska man ju säga att hon var en av de aktiva strikskrislövermötena åtminstone under förra perioden. Men det innebär inte att det som hon producerade tillsammans med tjänstemännen var bra. Det, det, det är snarare rena skiten. Och det, det är lite det som är problemet här. Att, och det är säkert människor som då Dan Kohn, i Oinkos sett. Att SD har ingen riktig... Uh, utrikespolitik. Jag vet att Jimmy själv har varit på den här utrikespolitiska föreningens, eh, den finns ju typ i Linköping, Uppsala lite andra, och lite i landet kopplat till universitetet, har varit på deras eh, föreläsningar eller har föreläst för dem menar jag. Eh, och då sagt i princip, som det har varit att SD har ingen eh, utrikespolitik men vi ska utmejsla det. Och, och liksom, det här har tagit nu ett decennium och fortfarande finns det ingen klar linje. SD tar ju ställning när de voterar i olika utrikespolitiska frågor, både i riksdagen och i Europaparlamentet. Men i alla fall så, så har det varit någonting som SD inte har haft en utvecklad politik på. Utrikespolitiska frågor också brukar ligga typ nästan längst ner när man tittar på hur väljarna rangordnar olika frågor som är viktiga för dem. Så det har inte varit en valvinnare heller. Men olika globalistiska och neokonservativa Intressen har ju då gripet tag i Karlssons... Eh, de, de, de har vunnit hans gunst när han har varit på de här resorna, lite här var. Framförallt då på andra sidan pölen som sagt. Eh, och nu så säger Mattias Karlsson då angående Kina enligt följande. En hänsynslös kommunistisk diktatur riskerar att bli den dominerande supermakten i världen. Och jag kan säga så här, jag är själv född i en kommunistisk diktatur- mm. eh, jag är så antikommunistisk man bara kan bli. Va? Det är bara ja, nej, men det är bara den andra sidan av det globalistmyntet. Eh, så, nej, det, så är det. Nu kanske jag chockade dig där. <laughs> nej, det är so Sovjet. Men så här, oavsett om det är en kommunistisk litteratur eller ej. Eh, det finns ju väldigt kapitalistiska inslag i dagens Kina minst sagt. Men det här med den dominerande supermakten i världen. Ja, det är klart att det pågår en, en styrkemätning eh, där, en dragkamp. Men om inte Kina ska vara det då? Jag säger inte att Kina ska vara det. Eh, det är kanske något annat östligt land som ska vara det. <haha> eh, men i alla fall, ja, det, alltså det är ju så uppenbart bara att det är då USA. och att, det, att SD, som vi pratade om tidigare, SD är inte ett mittenparti längre. De slutar prata om det. Och det blir allt mer ett, eh, ett borgerligt parti fast då med, med en ja, mer konservativ inriktning. Konservativ och när, när det gäller försvarspolitiken även där har vi ju sett det här med NATO-frågan. nato, eh, NATO lobbyister som Sven-Olof Sellström driver på väldigt hårt i riksdagsgruppen för det och det finns andra intressen också där. Mm. Eh, så SD håller på att gå i den här neokonservativa riktningen och nu så pumpas det här narrativet, det antikinesiska narrativet, ut eh, väldigt hårt då. Och där ansluter sig då eh, Mattias Karlsson till eh, Long Pungs eh, stora förtret till, till mm. de här eh, sentimenten då och stämningarna. Ja, du ser. Jag har lite... Jag har lite faktiskt intressant info om Julia Krolid Som är relaterad till mig. Som jag tror inte ens du vet, P.G. Jag vet att vi har legat jag lite jag lätt vi har legat lite lätt på snasket här. Men det finns faktiskt lite snaskis historier. Det är att eh, hon och jag... Jag vet inte i Libanon 2016. <här> <här> <här> nu, kom, nu kommer det fram. Nu kommer sanningen fram. Nej, va, va, va, vad det handlar om är att hon likväl som jag deltog i Örebro universitets nollning 2005. Hon läste på Örebro universitet och Hon läste till, till socionomen eller någonting liknande. och så där riktigt. Alltså, jag ska inte säga att det är en, alltså det, det, det är en utbildning som liksom också har sina fördelar. men Väldigt kvinnodominerat, väldigt vänster. Brukar jag ha ett skämt om att de här sköna, du vet, gitarrkillarna. Du vet, den här sköna stubben som alltid har en gitarr. Liggarkillen. Alla de läste socionom. Liksom. 95% kvinnor, om, om inte mer. Och så har den här sköna gitarrsnubben, så du vet, maxar sina ligga stats. Men hon, hon genomgick samma nollning som jag gjorde, för att hennes sektion och min sektion, jag läste jurist, tillhörde samma äh, översektion äh, av någon anledning. Sobra hette den. Och det var alla de här äh, typer av, äh, juristprogrammet var helt nytt. 2005. Så vi hade inte vår egen sektion. Då. Det kanske finns nu. Men då tillhörde vi den samma sektion som socionomerna bland annat. Så vi genomgick samma nollning faktiskt. Jag, jag minns henne. Jag kommer ihåg att hon var med där. Men jag minns inte om hon gjorde någonting olämpligt. Jag var helt nykter under hela min nollning. Jag hade en period då jag inte drack alkohol. Precis som jag har nu. Jag brukar ha lite sådana perioder. Det är bra att rena sinnet. Så det visste du om faktiskt tror jag. Faktiskt PG. Får du skriva ner det ja, ja. i, i dån dokumentet där? Nej, ska jag bara. Sånt <laughs> finns jag. inte. Sånt finns inte. Nej nej nej. Jag kan även notera att hon, hon, sitter, ju hon, särsk... ja, hon sitter sedan. Ja, hon 2018 i socialförsäkringsutskottet som blev utsparkad från utrikesutskottet redan 2016. Va? Hon satt kvar som suppling. Jordan. Uh, och sen födde de väl massa barn under tiden då, man kan inte ha gjort någonting mellan det så, uh, så det är bra att var hemma och barn, det kan man ju fortsätta med för all del vad ska vi se, vi börjar komma upp på timma två nu, för vi får ta någonting till vill du, uh, vill du välja det kanske du får välja en artikel till du uh, låter mig ja men du har ju massa här på rad så vad har vi Corona Feminazismen har vi Sen så har vi någonting som vi inte ens kan nämna här. Körning, Tigarsatsar. Annan än bimbo. Lajvar migrationskritik. Nu läser jag äh, rubrikerna som Pega griner. in här. Ja. Uh, ska vi... vi har VGKs vid videoblogg. Vad tycker vi om det? Jajamensan. Ska vi ta det eller? Ja, du, ta... Men jag du får det. välja något. Ska vi ta det? Ett, uh, vitt pillar. Ja, Gustav Kasselstrand. Bördig från Östergötland, Valdemarsvik. Det är väl ingen doxning att säga det. Gått på gymnasium i Norrköping. Blev röd rödpillrad på kuppen. Och blev sedan en hatare på heltid. Precis som oss andra. Och har sedan, vad är det? Typ januari 2018 drivit Alternativ för Sverige som partiledare och ordförande. Och som nu har startat en videoblogg på Youtube. Kan man säga så? YouTube. Jupptubb. men så här är det att vi har ju pratat lite grann om alternativ för Sverige. AFS i den här podden. Ur olika vinklar. Och en av vinkeln lite tidigare i poddens historia var ju då vad som händer i AFS. Vad är status? Vad är energin? Och Här har då AFS fått en viss vitamininjektion i och med att deras partiordförande Gustav Asseland har börjat producera de här vloggavsnitten på Youtube. Och Första avsnittet kanske inte var alltför uttömmande. Jag vet inte, det är någon snurresprätt estetik här. Väldigt esoteriskt. Ja, jag vet inte riktigt tanken med det faktiskt. Det finns väl andra, lite mindre frågetecken kring vissa saker. Men vi kan i alla fall konstatera att utifrån de här två andra avsnitten efter det första så verkar det vara en väl lovlig satsning och ett initiativ. Och det, jag tror det är bra också att... Alltså, AFS har ju klagat en hel del på att man har svårt att nå ut i... Vad ska vi kalla dem? Med, Strömsmedier brukar jag väl benämna dem. Eh, och man har ju i, i mångt mycket begränsat sin, eller begränsat, man, han, man har varit begränsad till aktiviteter i sociala medier. Och där har jag ju fest då fått eh, en, en annan vit, vitamininjektion genom att man numera finns representerade på olika sociala medier utöver då de vanliga då storamerikanska sådana. Jag tänker på jag tänker på ryska telegram och jag tänker på kinesiska TikTok och sådär. I alla fall måste man testar lite nya grepp här. Uh, och ja, vad, vad säger de själva sakenhållet i hans analyser? Han lyfter fram Danmark till exempel. Att de ska ha inrättat ett återvandringsverk, tyckte jag Jo, men det, alltså, jag, jag tycker jag gillar äh, formatet. Som sagt, första avsnittet var lite sådär, oj idag. Hur kommer det här bli? Och sen så tog det sig väldigt snabbt. Alltså Gustav är ju ett proffs. Och det är ju ganska korta, inte allt för avancerade tagningar om aktuella ämnen. Där han exempelvis kopplar ihop covid-19 med migrationen. Och just har det här lite perspektivet om hur... Hur de här intressena då står i bjärt kontrast till varandra. Ja, och sen just det med Danmark var det åter återvandringsverket eller motsvarande. Hemresbyrån. S-ledda ja. regeringen, regeringen. Ja, precis. Och det här är ju välkommet inslag. Det är många som har efterfrågat en större närvaro. Inte bara på Twitter utan även i andra medier. Och det är såklart att vi kan väl se att det är många förlorade tillfällen här från Många partier när det kommer till att, att markera närvaro. Jag tror att det kanske var ett av SDs största misstag. Att man inte hade en, en mer närvarande Jimmy i de här frågorna. Och då pratar inte bara om debattsidor och liknande. Utan även att man utnyttjar sociala medier för att nå folk. Men det återstår att se. Vi kanske får se ett initiativ från, från Jimmy Åkesson här. Då man kan starta en ny YouTube-serie jag vet inte där han kan uttala stor osäkerhet i alla aktuella frågor och sen casha in på sin ambivalens. Vi får se. Vi tackar i alla fall för oss den här veckan. Vi ses nästa vecka för våra Patreon patrons. Ses vi imorgon i bonusavsnittet.